السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي خلق وسوى والذي قدر فهذا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أجب النجاة في القفر والمدى وأشهد أن محمد عبده ورسوله نبي الله وعلى آله وأصحابه مصابيح الدجا ومن تبعهم بإنسان إلى يوم قاب والجزاء أما بعد قد الله أي المسلمون حق الدقة وراقبوه في السر والنجوى فإن له قد فزع من التطا. Ya ayyuhal lazina laman utakulloha hamqatu qadih Wa latamutunna illa wa antumuslima Bapak-bapak dan ibu Muslimin dan musliman Para alim ulama terdipandai Bapak masyarakat hadirin dan hadirat Yang besar tak sebut gelar Yang kecil tak sebut nama karena namanya enggak hafal juga Alhamdulillah kita bersyukur kepadanya pada kesempatan yang mulia ini kita muliatkannya sama-sama dulu di rumahnya di masjid Darul Jannah Nurul Jannah betul Siratul Jannah ini jannah ini banyak sekali, jadi Terpaksa dibuat namanya berbeda-beda ya? Ada Nurul Jannah, ada Sirahul Jannah, ada Zabidul Jannah Ada Rawabahul Jannah, ada Nisaul Jannah Besok antara ada Lasmanul Jannah dia. Alhamdulillah Kita bersyukur kepadaNya Nikmatnya sangat besar nak dibilang, tak terbilang. Nak dikira, tak terhingga. Kita hanya mengucapkan Alhamdulillah. Kita hanya berusaha dan berupaya sebagaimana kita memujinya. nya hendaknya kita berharap Allah pun memuji kita. Iaitu, dengan senantiasa kita bersyukur kepadanya memuji Berakhir menganggungkan asmanya InsyaAllah Allah pun akan menyebut kita Dan membanggakan kita Di sisi para malaikatnya Apalagi kita pada kesempatan ini Duduk dalam rangka e, Mempelajari Al-Quran Mempelajari kitab Allah Dan bermudah rasa diantara kita Mudah buat gurulah Tidaknya rahmat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 Maka mohon maaf nanti bukan kerana anda pandai berbahasa si-si tip-tip, ismi-ismi Tapi saya boleh senang berbahasa Indonesia Ini dalam rangkaan mana sumpah Hah? Sumpah? Sumpah pemuda Ini tak mudah-mudah lagi nampaknya Ya kan satu bahasa-bahasa Indonesia kita sudah diusah oleh para akademisi kita yang menganggap Bahasa ilmiah Tuhan, bahasa asing Kita jangan mau usahnya Pakai bahasa Tidak setuju Ayolah pakai nalaman ya. Kita kaya bahasa kok pakai bahasa orang Yang notabene sering Mengacaukan pemahaman kita Sering Mengelakui pengertian Agama kita Oleh sebab itu ada istilah Harbul mustalahat, berah istilah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 tapi bukan perang angkat senjata ya Perang angkat bahasa Perang angkat bahasa Karena memang manusia ini maju Lu lihatlah dunia-dunia yang maju itu Pakai Dalam menyampaikan ilmu Dalam bahasa orang itu transformasi ilmu Bukan tidak pandai sebenarnya Selama pula pandai sebenarnya dikit-dikit Daripada Daripada nanti salah pakai Tahu pula tidak pas pakainya kan Lebih baik bahasa kita aja. Ya pakai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 Ikhwani kaum Muslimin dan Muslimah yang dimurahkan Allah semua hamba. Jadi saya katakan tadi kita berhutang budi kepada Nabi, Shallallahu Alaihi Wasallam. Pasalnya dia yang menjelaskan kepada kita bagaimana maksud Allah dalam kitab. Nah semakin kita memakai Nabi, kita akan semakin dekat dan sepakat. Tapi kalau sudah mulai kita menjauhi Nabi, maka boleh kita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 oleh sebab itu kalau rasa ini yang dijadikan alasan dan dikemukakan selalu, maka orang Sunda suka manis-manis. Betul? Jawa atau Sunda? Sama-sama ya, suka manis. Orang Padang? Suka pedas-pedas. Iya. Orang Aceh? Suka yang lengket lama, kunyit-kunyit. Eh, ah? apa lagi?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 Patung kok bisa masuk Mekah? Kenapa? Ingat sejarahnya? Tahu? Tahu itu malu. Patung itu Nabi Ibrahim kan dia kan disuruh Allah subhanahuwataala wahai rabi'at ya li taibina wal akibina waruqay suruj bersihkan rumahku ini untuk orang yang taubat untuk orang yang apa? Ruku dan untuk orang yang sujud artinya bersihkan dari berhala-berhala. Beliau juga berdoa, "Wajudubni wa bani yaa budal asnan." Ya Allah, jauhkan aku dan keturunanku dari menyembah para berhala, betul? Ibrahim sendiri yang juga memecahkan berhala orang-orang kafir waktu itu. Masih ingat kan? Masih? Betul kan? Tapi kok di Ka'bah yang dibangun oleh Ibrahim Kok berjejer tidak kurang dari 360 ekor berhala? Ya Nah 360 Ekor apa unit? Nah, terserah nak Nak pakai 63 ini ya Ekor kan kan enggak lah. berakal kan pakai ekor ya Dikira, -dikira unit barangnya, enggak seperti orang pula Maka kita sebut, disebut orang enggak pas juga ya Karena bukan manusia ya Jadi kita bilang 360 ekor saja lah Ya Berhalat. Dari mana datangnya Oh ternyata datang dari seorang yang namanya Amir Ibn Lu'ay Al-Khuzai Loh kok bisa Nah ini sejarahnya Tuh, sejarah. Amir Ibn Lu'ay Al-Khuzai ini Dia secara fitrah orangnya baik Pemurah Apapun kegiatan yang ada di muka waktu itu Dia jadi penyumbang dana dan penyandangnya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 Dan petinggi agama ini sebenarnya juga bukan orang yang berilmu. Tapi hmm. karena mereka yang paling tahu diantara yang tidak tahu, akhirnya dianggap sebagai makar agar agama. Coba kaum muslimin, boleh dibuat perbandingan. Ini mohon maaf ya, jangan disinggung enggak. Kalau disinggung, dia tidak boleh. Tolong jangan disinggung ya. Ini... Tak saya sebut payah juga, nak disebut payah juga Sepakat tak Sihum? Sepakat? Eh kalau marah kan enggak, enggak ada lagi cerita pak? Cerita depan orang marah enggak masuk? Boleh? Baik-baik Sebagai perbandingan kaum muslimin Kalau di Mesir, kalau di Arab Saudi Itu sopir taksi hafal Quran 30 juz. Tetapi di negeri ini, maaf boleh? Banyak dari anggota MUI kita tidak hafal jus tiga menurut. Betul, enggak? kalau, kalau Tuhan tidak percaya saya bawa nanti ke sini. Ya. Jadi kalau di sana, sopir taksi saja habis tiga menurut jus. Di sini ada yang sudah dianggap ustaz, Kenapa punya? Punya SK, Ya. Sudah dianggap Ustaz, just 30, tak apa? Makanya pemahaman keagamaan di negeri sana tentu akan jauh. Lebih tinggi dari pemahaman di negeri yang Ustaznya, tak apa? Just 3? 3? Wajar itu, tak? Wajar tak? Wajar. Sangat-sangat wajar, kaum muslimin. Nah, waktu itu, karena Amir bin Lu'il Al-Fuza'i duduk selalu di depan, sehingga lama kelamaan dia pun disuruh memberi sambutan memberi sambutan awalnya sebagai tokoh masyarakat, selanjutnya sebagai imam imam pengganti, selama tuas itu jadi imam, imam tetap tak lama jadi imam imam besar yang hadirnya di hari-hari besar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 Sebenarnya, sebenarnya Injil sendiri mengharamkan patung. Injil sendiri mengharamkan patung. Oh, Injil Lama tu, memang ada Injil baru. Injil baru di perjanjian barunya ada loh, bahawa patung itu dia haramkan, karena itu syirik. Tapi kok di gerejanya ada? Karena mereka memang tidak lagi ber Mempunyai ilmu nah ketika Amir Bilal Khuzai ini yang mengklaim juga masih menghidupkan sisa-sisa agama Ibrahim mereka kan mengaku mereka keturunan Nabi Ismail, Ismail. mereka masih mengatakan mengikut agama Nabi Ibrahim, buktinya kalau bersumpah pakai apa? pakai Wallah pakai Wallahi, bukan pakai Haleluya, tidak dia bersumpah bukan Demi Mahabharata, tidak Ah, apa dengan bahasa berat? Ini pasti nonton sebuah ya, nempah. Saya dengar saja Pak, saya tak punya televisi. Jadi kalau Muslimin dan Muslimat, mereka masih menggelar hidupkan agama Nabi Ibrahim. Datang dia lihat di Sham ada patung-patung. Ditanya semua orang tu apa? Ini patung Nabi Isa. Ini patung Bunda Maria. Gunanya apa?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 Masyarakat yang menerima Waktu itu karena memang sibuk Dengan dunianya Tidak lagi mempelajari agamanya Seperti kondisi kita hari ini kaum muslimin, banyak dari kita Tidak mau mempelajari agama Mohon maaf Pernah salah seorang dirjen Di kementerian agama, tapi jangan dicari Sama orang dulu, tidak sekarang, pertama kita Sebelumnya, tidak pandai baca Quran Tidak pernah dengar kan? Tidak usah disebut sebutlah Ya, Seorang dirjen, apa itu dirjen? Direktur jenderal tinggi pakatnya. Betul ya? Saya tidak tahu si tak tinggi. Yang jelas tidak pandai baca Quran dengan huruf Arab. Kan kacau ini ya. Kacau tidak? Dulu tidak sekarang? Sekarang mungkin lebih lagi. Saya tidak tahu sekarang. Mohon maaf. Sekarang saya tidak tahu. Itu dulu.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 di dunia asana di mana dibaca Dirjen di kementerian waktu itu departemennya waktu itu departemen agama jadi waktu itu ambil peneluh air bawa patung pulang itu oleh masyarakat awam ada tidak penentangan? ada tidak? tidak ada ada juga para kali yang berani dalam hati saja oh dia kan sudah turun agama kita itu dia kan sudah sering memberikan sambutan dalam acara-acara ahli besar kita itu dia sudah ahli itu dia perjalanannya ada kemana-mana padahal perjalanannya kemana-mana itu bukan untuk ilmu, tapi untuk lemu bukan untuk untuk ilmu perjalanannya memang dia pergi ke Yaman, berdagang, dia pergi ke Syam, berdagang dia pergi ke Persia, berdagang tetapi dia bukan Betul lah. Akhirnya masuklah patung ke Arab. Waktu awalnya hanya satu. Lama-lama kita banyak sebenarnya yang potensi dibuat. Pa? Dibuatkan bah? Pa? Patung. Akhirnya masing-masing kabilah minta pula jatahnya. Soalnya dia kan dari Bani Khuzah ah, kan? Ini patung khusus Bani dari orang tulis. Nah, kabilah Arab pun jatahnya. Akhirnya Ka'bah penuh sesak oleh Pak? Oleh Pak. 360. Sebulan, tak ekor, tak apa. Yang penting, 30. buah atau apa? Buah juga buah, jangan. jangan. 360 patung berjejer dalam Ka'bah. Bisa ya? Iya memang, karena ilmu sudah tidak lagi jadi memborin orang. Nah, kalau di akidah saja teruknya sudah seperti ini dengan hanya berkeyakinan tentang Allah dengan kira-kira, padahal Allah kan tak bisa dikira-kira ya? Allah bisa dikira-kira? Gila tu bukan Pak? Berarti setuju Allah tak bisa dikira-kira kau kau Muslimin. Allah itu gaib dari kita, tak bisa kita reka-reka Gimana pun mereka-nya pasti salah rekam.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 ini salah satu banyak contohnya Misalnya Orang-orang jahiliah dulu Haji pun Haji ya? Haji tak? Umrah pun tak? Umrah Berarti umrahnya di mana? Ini agama Ibrahim kan? Bukan agama Syirik, Bukan agama hindu-hindu Tak ada umrahnya Buddha tak ada umrahnya Agama Bapakunia tak ada umrah Ya umrah itu agama Islam Mereka tetap umrah tak? Tetapi apa kerja mereka? Nah, ini kerjanya. Mereka mengira-ngira ilmu baru. Apa kira-kiranya? Orang purush ini kan tinggal di tanah, di tanah tanah suci. Maka orangnya mesti suci-suci. Yang suci. itu kita kan? Setiap orang yang keluarga kiai mesti kiai. Kiai walaupun ilmunya sudah dikirain. Tahu sudah dikirain? Enggak tahu nanti kita tafsirkan di akhir. Iya, walaupun asal keluarga kiai pasti kiai, padahal ilmunya sudah dikirain, tahu dikirain. Enggak ada lagi ilmunya. Karena banyak punya kiai yang nyesal jadi kiai, buktinya anaknya enggak dididik menjadi kiai, tetapi dididik tukang jadi tukang ki. Sudah dikirain. Ya, njawani energi. Puasane kalau jadi kiai menderita hidup kita katanya. Jadi Buya Muntie kalau di kabarnya, tahu Buya Muntie? Ya? Hah, tahu Buya Muntie? Ya? Dulu tuh kalau tamat pesantren, kalau ceramah bawa muntien ya? nanti diisi oleh jemaahnya dengan bersatu tekong satu. Tekong itulah namanya kira Buya Muntie. Lah, sekarang masih ada? Hah? Masih juga. Sekarang buaya Allah. <laughs> Bisa nama aja, hakikatnya sama juga. Ya mak, makanya kalau nak kaya jangan jadi buaya. <laughs> makanya banyak nyesal jadi kiai sehingga anaknya, Yong jangan ko jocok buaya ayah, Yong ni. hidup kita, maka disekolahkan sekolah-sekolah prospek teknik, sekolah ekonomi, sekolah akuntansi, sekolah tansi-tansi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 Mesti pakai pakaian orang Quresh Maksudnya orang yang tinggal di tanah? Di tanah haram di sekitar Ka'bah Lalu kalau pakaian orang itu tidak cukup Pasangnya tamu lebih banyak Yang datang jemaah dari luar lebih banyak dari yang di dalam, Gimana solusinya? Siapa yang tidak dapat menyewa pakaian Mungkin duitnya tidak cukup Atau pakaian yang tersedia sudah habis stoknya? Maka tidak boleh tawab kecuali dengan telanjang. Ngeleng lah Pak. Mulai terbaik. Tawab dalam keadaan telanjang Pak. Makanya jangan heran. Kalau banyak sekarang profesi-profesi yang dulu profesi Buddha. Sekarang dijadikan profesi yang dipuja-puja. Apa contohnya? Misalnya hotelan.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 Makanya subhanallah kemudian anak Kampar gimana kan menang itu. Dalam apa? Dalam ajang God, eh ya god ya. God itu kan tempat sampai. Semua semua kan. God sen, jadi talenta ya, untuk jadi God ya betul juga namanya itu. Masyaallah ketika juara turun di lapangan terbang ee terus menuju turut di ruang lancang kuning, masyaallah seperti pejabat. Hebatnya, kita dulu juara MTQ, tidak pernah masuk ruang kuning aja tidak pernah masuk ya Allah. Ginilah kita kaum muslimin. Orang yang bikin fasad, bikin maksiat diagungkan, orang yang bikin kebaikan di saya pula juara MTK, MTK masuk usaha saja kata -kata. Merusak katanya kita La ilaha illallah Sampai sekarang belum pernah masuk lagi dalam Ruang kenal cangung kuning ke tempat sebagai tamu Yang tidak ada Kemudian hadiahnya Masya Allah Dapat 500 juta setengah miliar Ini adik-adik ini Setiap tahun juara MTQ, Minta uang kuliah masih Ngemis juga lagi ya, Masih juga Ngemis Padahal juara itu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 Ya. Kami oleh kakak-kakak tingkat pengawas-pengawas itu Ketika sholat dan, dan hebatnya khusus sholat maghrib saja Yang lain tak ada jemaah Tak apa pula masa modelnya waktu itu ya, nah, Sholat maghrib Kita disuruh jemaah yang senior-senior selesai ngumpul kita Mereka pergi ke asrama masing-masing Nah, bagaimana itu? Pergi ke asrama masing-masing Sehingga perang itu dibawa juga ketika kita Misalnya ngajar Anak-anak disuruh sholat berjamaah dosennya Pulang berjamaah Pulang berjamaah <'an. gulang> berjama <'an> La ilaha illallah muhammadur rasulullah La ilaha illallah muhammadur rasulullah Jadi mereka memaksa setiap orang yang ingin tawak harus pakai pakaian orang yang mereka anggap orang suci. Yaitu orang Mek Mekah. Tak bisa. Mereka harus lakukan sesuatu yang di luar. Yang di luar pemikiran manusia. Harus tahu dalam keadaan tenang. Lanyang. Siapa yang menurunkan ini? Kira. Kira. Kira-kira. Rasa. Rasa-rasa. Tidak rasa. ada masa Allah. Menyuruh kita berlanjang dalam UEC saja kilap ulama antara boleh dengan tidak? Terang? Lanjang? Apa lagi tawaf di depan Kaabah, kiblatnya seluruh umat manusia yang beriman. Masuk akan. Tidak masuk akan. Tapi dilakukan pak? Ini yang saya katakan aneh tapi, tapi nyata itu. Jangankan hal-hal yang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 Selain kuras boleh, besoknya, karena terasa enak, eh, enggak apa-apa lah, riba lah yang, penting nanti untuk untuk Ka'bah kita tidak pakai uang riba, bagus juga ya, kita untuk masjid pakai uang, ke okay, ini sini lebih bagus orang tu, orang tu bangun Ka'bah tidak boleh uang riba, tidak boleh uang zina, tidak boleh uang khamar, tidak boleh uang pungutan liar, Kalau kita penting dapat ajalah yang dicari-cari daripada asal-muasal kaum muslimin hak apa namanya riba akhirnya menjadi tonggak perekonomian mereka ada satu dua yang ingin mencegah kalah karena al-jama'atu taqlibu syaja'a sering kebersamaan mengalahkan keberanian betul? Jumlah banyak mengalahkan berani. Orang kalau berani, pemberani, tapi kalau sudah sekampung yang menghadapinya takut. Iya enggak? Takut kira dia? Makanya nanti kalau ada pencuri katanya kebar keluar sekampung, pasti takut dia. Tapi kalau satu-satu, abang jalan maju saya seri belakang, enggak ah, itu maksud ayam dia itu. Tapi kalau dihadapi ramai-ramai, -ramai, makanya banyak yang dipelayas sama orang kan? Katanya anda tidak bisa kena senjata Itu cerita pak Saya tahu pak Bahawa orang preman yang katanya enggak, yang berani mati Itu paling takut mati Mau dengan cerita? Mau dengan cerita? Tapi cerita ini Agak preman dia kira eh, Okey lah saya ceritakan Pijak jika malah ya Ada seorang yang dulu preman katanya tapi premannya preman bagus lah itu. gimana preman bagus ya maksudnya suka kelahi tapi tidak suka judi tidak suka perempuan tidak suka minum tidak ada itu dia sukanya mengkelahi kelahi orang Ngerjain orang memakan itu yang kerjaan orang pada pokoknya semuanya mesti bisa jadi duit bagi saya kan ya nggak bagus juga Pak, ya eh contoh nih eh, contoh dia ceritakan ini nim kisah masa lamanya dia kemarin saya bertemu dengan jadi de de anak. Gini saya, saya, saya memang nakal tapi nakal saya itu positif ah, positif. <hiss Neden> ini, ini kan ilmu kira-kira juga kan. <tif> <dengan> <tif> eh rasa-rasanya bagi dia bagus. Gimana? Ada waktu itu waktu masih SMA tadi. Kan ada anak gadis tetangga, maksudnya tetangga RT gitu beda rt dengan saya ada dua orang pemuda ingin cerdik ya tapi nggak dapat dapat nggak dapat dapat lalu saya bilang sama mereka gitu aja abang nggak bisa ya katanya memangnya lo bisa gampang katanya gimana caranya pokoknya bayar dulu bayar bayar dulu bayar masing-masing lima -masing ribu waktu itu lima ribu tahun 80 an banyak tuh pak kan? sepuluh ribu ya Ya, Saya masih ingat 10-10 ribu Belanja sebulan dulu Ya dapat dia 10 ribu diorang nah, Gimana untuk membuktikannya Kalau betul kamu berhasil Besok ke bioskop malam minggu ganteng dia Ya tapi jangan ditiru ya Ini mahasiswa niru pula nanti Akhirnya dia datang ke tempat orang tu, Assalamualaikum Assalamualaikum pula ni mulai Assalamualaikum Waalaikumsalam Misalnya namanya si Dewi ya Uy, gua dapat pontra ni Nah, dapat dapat kontrak lu mau nak kerjasama Apa tuh Bang Pokoknya kalau mau kita bagi dua Kita bagi, bagi dua Gimana Bang Itu yang dua cowok yang hulimnya yang apa yang naksir lu itu saya betaruh sama dia Gimana Pokoknya lu bisa gua gandeng nanti waktu eh, ke bioskop malam ikut Ah gampang Bang katanya Gampang katanya tapi bagi dua ya katanya Ayah betul mereka bertemu di sana hanya untuk memperlihatkan di depan orang itu bahawa mereka ber bergandingan tangan sedangkan segitu aja sehingga dapat hasil kontrak masing-masing. Nah itulah nakalnya dia. Itu. Dia tak tak sampai pacaran tak tetapi hanya demi dapat duit duit itu saya kasih sama ibu kasih sama, sama ibu. Karena dia tulang punggung keluarga miskin. Abangnya juga miskin, adik-adiknya miskin Dia bersaudara 8 orang Jadi jalan pikirannya kayak gitu Ada lagi katanya Banyak lagi cerita nanti Tidak usah, tidak usah nanti ditiru orang nanti Kau muslimin ya muslimah Dia membuktikan bahawa orang yang memang Berani mati itu sebenarnya takut Kalau betul-betul sudah akan mati Dia pernah terdampar di sebuah pulau Di betul-betulan Riau ni dia orang Jakarta Orang Betawi ya, Ini dapat juga istri orang Orang pulauan Dia cerita Bahawa Di sebuah pulau itu ada kaum rompak Penyamun Terangpok Yang merangpoknya bukan di Indonesia, di Malaysia Ada dari Flores, ada dari macam-macam lah. Yang waktu itu bosnya di Flores kan? Jadi orang itu di malam Bulan Purnama itu Masing-masing memperlihatkan ilmu kesaktiannya Sambil minum-minum Nah karena dia ini satu-satunya dari pulau Jawa Orang ini mendesak dia, orang Jawa ini banyak ilmunya nih Banyak Menjolak perlihatkan Ayatnya Dia tidak punya apa-apa, dia tidak punya apa Ayatnya sebagai ilmu kudu saja Tahu ilmu kudu? Bukan memang kudu Kalau bahasa, -bahasa, -bahasa petawin ini kudu, -kudu bisa Kudu bisa tuh harus bisa, harus. Jadi ilmu-ilmu harus bisa. Akhirnya diambil pembuka botol kampot itu. Kamu tahu ya? Tahu? <tuh> botol kampot dibuka, habis itu taruh tutup lagi. Taruh ini aja tutupnya. Hah. Disimpan di sampingnya. Orang tuh desak terus. Oh, dia bilang kalau ilmu orang Jawa ini tak tahu ya, ndak bisa keluarkan kecuali di tengah malam. Nah ini lah. Ini mulai kalau mulai bohong sekali, bohong sampai akhirnya nanti ni. Makanya bohong jangan di coba-coba ya, sekali coba Kedepannya masih masih bohong Tengah malam orang tu mulai nuntut lagi, akhirnya dikeluarkan ini botol Pakai pakai jempol kiri aja gini Hah? Itu buka itu Sumbat botol, kenapa yang buka itu Pak ya? Press itu Oh kata mereka hebat sekali, ajaran kita dong Tak bisa tidak, tidak bisa, tidak bisa sembarangan orang katanya Anda mulai bohong lagi Waktu Besoknya sebulan atau dua bulan setelah itu pulang bosnya dari Malaysia Habis, -habis merampok, dapat berita Datanglah niub Eh, abang katanya, mas katanya punya ilmu yang bagus ya katanya Enggak lah, itu saya dengar katanya, bisa buka Hah, ajarin kita Jadi bilang, tidak mau, tidak ada, ngaku Pasti jadi budak kita Kalau tidak ngaku ya Terpaksa harus buktikan Katanya ilmu ini bang nah Ini boleh bohong lagi ya Kalau tidak Dalam kondisi tidak tenang Tidak bisa, dipindah. bisa di, dipindahkan Tidak bisa dipindahkan Mohonnya kenapa Gimana sih anak tenang mas Kerja tidak ada makan susah, rumah enggak ada, istri belum punya. Gimana sih dia kan, ya Ditarik tangan kawan lu, bawa ke rumah makan di situ, panggil, "Eh, Kak, ini orang kasih makan. Kapan pun saya yang bayar." Nah, dah. Dia tenang ya, Bang? Nanti kalau dia tenang saya tahu ya katanya. Ya. Setelah berangkat lagi ke Malaysia pergi merompak kan? Pulang lagi, "Ah, gimana Bang? Dah tenang apa belum?" Itulah katanya. Dia suruh depan, ayah saya nak tenang, tak juga bisa Dia sedang main gitar, Pandai main gitar dia rumah Ini gitar punya siapa? Eh itulah Saya nak punya gitar, ini pinjam Masih hutang katanya, adik beli pulang gitar yang baru Biar Biar, biar tenang Besok dah tenang kasih tahu Ya, lolos juga sekali ini nih. Dengan kebohongannya Besok pulang lagi Ah gimana dah tenang? muter otak lagi, mana cara bohong lagi ya Lainnya dia buka lagi bohong juga, tapi bohong ini memang pemungkas ini bang sebenarnya aku ngelak-ngelak ini alasan saja sebenarnya aku sudah tenang tapi satu yang bikin masalah, apa itu? ilmu ini kata guru saya tidak boleh diterima kecuali oleh dua orang saja Selama guru saya masih hidup, tidak bisa diturunkan. Ah, tidak mungkin? Iya, Pak. Kalau abang tidak percaya, nanti malam kita turunkan pas tengah malam. Tapi, memang Pak saya tidak tanggungjawab masalahnya nyawa ini. Kata, masalahnya? Nyawa ini. Kalau abang siap, saya turunkan malam ini. Mendengar nyawa itu ternyata yang berani mati. Tadi tidak berani? Tidak berani mati. Di sini Pak. Orang yang berani mati itu kalau ceritanya betul berani mati, enggak. orang yang berani mati tidak banyak cerita. <tuh> Tapi kalau orang yang penakut banyak cerita. Maka ibu ibu nanti kalau bapa sering bilang nak poligami tidak berani itu. Tapi kalau diam diam aja, itu patut curiga. <tuh> kalau sering ceritanya, sering apa? Sering umbar. Antar saya nak ini ini, ini itu tidak berani itu penakut itu. Sama. Orang yang baru belajar dua tiga jurus itu suaranya wah wah wah erat. Tapi kalau tuan gurunya, masternya, suaranya tak keras keras lagi ya. Serangannya yang keras, serangannya keras. Jadi makanya equanimity bila kembali ke kaji kita tadi, ketika mereka <tuh> sudah terbiasa dengan ilmu kira kira semuanya pakai kira kira dan, dan rasa rasa karena memang para ulama'nya sudah pada sehingga akidah syirik mereka enggak mengakuinya sebagai syirik karena mereka takut syirik buktinya ketika mereka dalam kondisi terdesak ngadu sama Allah sama Allah wa idza ghasyahu mawj wa idza ghasyahu mawj wa da'a Allah mukhlishina li wa idza ghasyahu almawj dan Allah mukhlishina lah apabila mereka mau di gunung umbah mereka berdoa ikhlas hanya kepada kepada Allah Subhanahu wa la ilaha rasulullah kaum muslimin musliman tetapi mereka, bila mereka sudah selamat mereka kembali menyekutukan Allah demikian juga dengan akhlak dan adab mereka mereka asal suka sama suka Itu tidak dianggap aib lagi Ya Makanya sekarang juga orang kalau melakukan zina asal suka sama suka Tidak boleh dihukum Dihukum Lagi Ada dulu seorang zaman Terbukti berselingkuh Eh, apa? Terbukti kawin atau nikah siri. Tahu nikah siri? Yang coba-coba ya. Nah, nikah siri. Ketika diketahui nikah siri, dia mengakui nikah siri mau dipecat jadi jamat. Tapi setelah diusut punya usut, ternyata dia nak nikah resmi. Hanya berselingkuh. Tak jadi dicopot jadi... Tembuki dia hanya berzina, enggak jadi nikah. Akhirnya enggak jadi ni, dicopot. Kenapa? Karena sang perempuan enggak menuntut. Sang perempuan enggak menuntut. Ini ilmu kira-kira dan ilmu, ha? Ilmu kira-kira dan rasa-rasa. Akhirnya kalau suka sama suka, enggak masalah. Kau muslimin dan Musliman. Makanya di zaman Jahiliyah dulu Orang kalau nak berzina Tinggal naikkan bendera di depan rumah Legal formal Satpol PP tidak berhak untuk Menggerbaknya Pasalnya apa? Ada ben bendera Siapa yang ingin masuk? Masuk Bukti legal formalnya Bila perempuan yang berzina itu hamil mereka dikumpul oleh para petinggi Quraish Siapa yang ditunjuk jadi suami wanita itu Untuk jadi ayah dari anak yang dilahirkan Dan bisa menolak Punya kekuatan hukum tetap nah, Punya kekuatan hukum tetap dan mengikat Tidak bisa diganggu Ganggu kuga Dalam ilahe ha lallahu Sampai-sampai mereka bila melahirkan anak perempuan. Karena kira-kira mereka ini merugikan di kubur, tidur. Masuk akal tak? Masuk akal tak? Tak masuk akal. Kucing saja, kalau dia melahirkan anaknya, makan anaknya, dibilang kucing. Kucing tak berapa ya? Eh kucing tak? nak Kucing apa lamanya kucing? Tak pernah Kucing buas Maksudnya okay, kucing tak Berasa ini adalah Karena perempuan Dulu kaum perempuan Tidak mendapatkan warisan Bahkan Warisan Ini kan ilmu kira-kira lagi ya di agama Nabi Ibrahim Mereka dapat warisan Tapi mereka Karena sudah tidak berilmu lagi Apa kira-kira ilmu yang pasti dia katanya Dibuat hukum menurut mereka Karena yang dominan waktu itu adalah Kaum laki-laki Dan kaum perempuan menjadi Bukan pelengkap, tidak berguna sama sekali Kecuali untuk pemuas nafsu Hanya mereka membuat Wanita itu tidak berhadapan Warisan, oh, alasannya apa? Perang tidak ikut Iya kan? Cari harga tak? Ikut. Masak makan doang dapat juga warisan. Karena itu ilmunya, ilmunya. Karena tidak merujuk kepada ilmu yang Allah turunkan. Akhirnya mereka menjadikan wanita tak dapat apa, apa. Sehingga menjadi menjadi barang warisan. Gimana jadi barang warisan? Kalau ayah saya meninggal. Istri mudanya saya punya Hebat ya Kalau sempat seperti itu sekarang Anak-anak ya, bujang kita Ya nikah lagi ya Ayahnya dah mau meninggal ya Ayahnya yang kira-kira 2 -kira tahun lagi meninggal Ya saya carikan ya yang muda ya Maksudnya pas ayah meninggal Dia dah Itu kan jahilyah Cita-cita gitu. Itu jahilyah Begitulah kejamnya Ilmu kira-kira dan Rasa-rasa Sekarang kita juga tidak mulai pula Ikut-ikut ilmu kira-kira dan rasa-rasa itu Seperti ada Tentang ngomongnya pakai apa Kita tidak tahu Wanita itu dizalimi Dalam Islam katanya Gimana mereka tidak punya Hak tolak katanya. Sekarang ingin pula dimasukkan Kompilasi hukum Islam Wanita punya hak mentolak Suaminya Terbayang tu pak, kalau ibu sudah berhak mentolak kita, tidak perlu lama-lama nunggu pak. Tidak perlu lama-lama nunggu, cukup, ya. Tidak perlu lama-lama nunggu tu. Satu hari bisa dapat seribu tolak kita. Bukti nya, baru perempuan dapat sertifikasi aja, tu sertifikasi, ha? Dah penghasilan lebih dikit Dah mulai meningkat angka minta cerai Kalau oh, tidak percaya tanya sama Pak Kua 65% kasus perceraian huluk didominasi oleh guru dan dosen Pasalnya apa? Duitnya dah mulai Dah mulai Banyak mereka tak sadar sebentar lagi sertifikasi ini mungkin akan jadi berita yang sudah kasih Itulah modelnya Nanti kalau dikasih Tolak di tangan perempuan Kira-kira gimana Pak? Ya Pak, gue senang aja Sering sidang Ya eh, sering Sering sidang, makanya ada sekali sidang dapat Ada honornya Ada honornya Iya. Sebenarnya ini gak senang juga dia, Jadi masalah banyak Inilah modelnya ilmu kira-kira Lalu dalam suasana yang kacau itu Ibadah akidah Sudah meleset dan melesat Jauh sekali Dari apa yang diinginkan Allah dan Rasul Ibadah Sudah sejauh meleset Dan melesat dari apa yang digariskan Allah dan Rasul Muamalah sudah banyak yang meleset dan meleset dari garis-garis yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhlak dan adab tidaklah diukur dengan Al-Qur'an dan hadis, tetapi dengan kira-kira dan Dan rasa-rasa. Datanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang si bertanya, Pak. Nabi Orang baik apa tidak Baik Betul apa anda Ragu nampaknya Baik Nabi bawa agama yang benar apa yang salah Nabi Berdakwah dengan hikmah atau tidak dengan hikmah Hah? Dengan hikmah Baik Lalu ketika Nabi datang Membawa Al-Qur'an Dan membawa As-Sunnah Waktu itu orang-orang masyarakat Mekah Yang notabel adalah keluarga dan familinya Semuanya otomatis menerima Semuanya menerima belum serajam jawapan. Saya minum dulu lah, pikir dulu pak. Ya, silakan dipikir dulu. Atau pola lagi sejarah. Boleh buka internet lagi. Nabi ketika berdakwah pertama kali diterima atau tidak? Diterima atau tidak? Long. Kenapa? Nabi tak hikmah dalam dakwahnya. Tapi kok sampai orang bercerai bercerewa-rewi kuatnya Dengan Abu, dengan Hamzah Sudah rata? Bergantung Tapi mereka berat tak? Berat. Berarti Nabi mencari mereka Memutus selatu lahan kan? Bikin dulu ya Alhamdulillah Gimana? Nabi kerjanya Men? Mem, memutus tali silatur rahim antara saudara dengan saudara, antara ayah dengan anak, antara ayah dengan ibu. Berarti Nabi tidak benar. Nabi benar apa? Tapi kok orang pada berpisah dibuatnya? Berarti yang bikin masalah Yang masuk Islam Atau yang tidak masuk Islam Yang tidak masuk Islam Kecuali kita mengatakan Nabi tidak benar Berarti kita tidak Ya kalau sudah bilang Nabi tidak benar Berarti kita tidak Tidak perlu bilang dong Kalau kita bilang Nabi sudah tidak benar Berarti kita Tidak benar dalam keseruan baik dari apa materi yang dia sampaikan maupun cara dia menyampaikan buktinya ketika dia berpaling ketika datang kepadanya Abdullah ibnu Ummi Maktum di saat nabi sudah berhadapan dengan wali kota dan para panglima-panglima ya, kota dengan para pendiki kurish waktu itu belum ada wali kota Pak orang kurish enggak ada istilah pemerintahan waktu itu Orang-orang Quraish, -orang para peningginya datang kepada Nabi dan mulai menunakkah? Nabi dalam bahasa sekarang sedang melobi mereka supaya masuk Islam. Tiba-tiba datang si putam. Assalamualaikum. Nabi pun berpaling dan bermuka masak. Abasa wa ta'wallah. Berarti yang salah di sini apa caranya ya? Cara Nabi dalam menyikapi madukunya. Ditikur Allah, Pak. Tidak dibiarkan. Tidak dibiarkan. Kalau itu salah. Tetapi tak pernah Nabi ditikur gara-gara menyampaikan ini sunnah, ini bukan sunnah. Ini tauhid, ini syirik. Walaupun orang berpecah belah dibuatnya. Walaupun Nabi tidak menginginkan itu. Nabi inginnya semua kembali kepada tauhid Karena dengan Tauhidlah bersatunya umat ini Buktinya orang Quresh tidak pernah bersatu Coba bayangkan Ini barangkali yang tidak pernah terbayang oleh kita Bahawa umat Quresh tidak pernah dipimpin oleh satu pemimpin Orang Quresh tidak pernah dipimpin oleh satu pemimpin Apa masalah? Karena tidak ada satupun yang menyatukannya Maka masing-masing dengan pendapatnya masing Pendapatnya masing Makanya terjadilah istilah bagi-bagi kekuasaan. Tidak ada pemimpin tertingginya. Kan tidak ada? Makanya kalau urusan ekspedisi itu Bani Umayyah. Untuk urusan menjaga, menjaga Baitullah, iaitu Masjidil Haram, Bani Saibah, tukang-tukang kuncinya. Untuk bagian akomodasi konsumsi jemaah haji dan umrah itu bagi Hasyim. Bagi-bagi? Bagi-bagi jom. Bagi. Untung ada yang dibagi kalau tidak. lain kan? mereka. Untung ada yang dibagi kaum muslimin. Makanya Nabi menyebut dalam hadis <Sess> man mata wa laysa fi ulqihi baina mata maita dal jahiliyah. Siapa yang mati tak punya perbaieat, maka najisnya seperti mati jah, jahiliyah. Bukan artinya masing-masing kita mengangkat pemimpin kita di perbaieat tidak. Kemudian siapa yang mati tidak berperbaieat langsung kafir tidak. Karena maksudnya adalah orang yang tidak berperbaieat mirip dengan orang jahiliyah dulu tidak berperbaieat. Tak berbaikat, makanya orang-orang Arab pada awalnya enggan berbaikat kepada selain Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi mengancam dengan hadis ini bahawa kita harus punya pemimpin tertinggi. Bukan artinya kafir tidak? Itu harus dipahami dengan baik kaum Muslimin. Makanya memahami hadis itu harus melalui para ulama hadis. Mengapa hadis harus melalui para perisara hadis? Kalau tidak nanti hadas bukan jadi ahmad Ini yang pasalannya kau muslimin diambil hadis buka kamus mahmud Yunus sudah mensyarah 30 halaman La haula wala quwata illa padahal Ibnu Hajar mensyarah dua baris saja Kita ndak sabar belajar ndak sabar belajar. Adapun orang berilmu kita kadang-kadang mohon maaf kalau tidak sefaham dengan kita. Hah? Kita sumbat telinga kita dengan kapas, bukan dengan semen kadang-kadang. Supaya tidak masuk sama? Ya ni. Phasanya apa? Ada provokator dulu ketika Nabi berdakwah di Mekah? Ada provokatornya tidak? Ada? Ada enggak? Siapa? Tidak ada dasman dalamnya ya Alhamdulillah Ada Uthbah bin Rabi'ah Ada Syekhah Banyak Uthba bin Mas'ud dan sebagainya Mereka itu datang Datang mereka Setiap pentinggi-pentinggi Kabilah yang datang ke Mekah Mereka bisikin Sekarang Hati-hati jalan di hati Mekah Hati-hati jalan di Mekah Kenapa? Tapi sekarang Sudah menghadapi bahaya besar Ada orang Gila Tapi Pandai pula pendukun kan Pandai pula pendukun dan nyihir Siapa yang dengar dia Bicara kena sihir Terpengaruh Mendengar itu takut tak Takut tak Sama kalau kiri-kiri kita hari ini kan Takut sama dukun kan Karena kiri banyak yang duk Yang dukun Tulih hati korang-korang. Abu ya dari Banten, Abu ya dari Cirebon. Siapa yang siapa yang ingin ini mahalnya sedia banyak kan? Abu ya. Jangankan kita kaum Muslimin orang sekelas PSP saja pernah tertipu sama orang itu Nantilah ceritanya, tak usah sekarang. Kalau mau, ada pertemuan selanjutnya. Ya. Nanti mungkin tak takut ya. Makanya Amir bin Tuait Tufail Ad-Dausi itu adalah pimpinan tertinggi kabilah Daus. Ketika datang ke Mekah, layaknya seorang pemimpin tentu disambut oleh para Petinggi disambut oleh para Petinggi karena mereka ada maslahah mutabaddalah, ada punya masing-masing kepentingan. Besok kalau berkabilah dagang-dagangnya, -da dagangnya -da menuju Yaman lewat kabilah Daus. Nah, ketika lewat, nanti minta disambut juga ya. Makanya orang pura sambut pulang dia. Dibisikkan kepada Amir. Mir, sini Mir. Ada? Ini sekarang kondisinya seperti dulu lagi ya. Tidak seperti? Kenapa memang? Oh, kamu nak ikut perkembangan ya? Nak ikut? Perkembangan. Sekarang masalah besar di muka. Apa? Itu siapa anak, -anak mualib itu? Oh si Muhammad, Ya mamanya kenapa ada besar dia? Iya, bukan hanya ada besar, masalahnya besar sekarang. Lalu bagaimana? Dia juga ada banyak ini. Hidup sekarang hati-hati kamu, kalau siapapun yang dengar pasti kena. Tak ada, ada banyak yang sudah kena, kena. contohnya si anak tua apa, -apa kata dah kena katanya? Oh siapa Omar, dah kena juga. Hamzah dah kena, Usmar dah kena, Ali sudah masih kecil ya, dah kena. Bahkan dari kamilah kamu sendiri, apuan? Nah, dari apa? Dah banyak Makanya ambil jatih ya kalau jalan Ayol Amir mendengar orang itu Ya kerana anda klarifikasi dulu Harusnya kan dia jumpa dulu sama pakar ya Kawan lama sebenarnya Gar -gar Kan tinggal gitu aja. Betul informasi Tapi tidak temakan isu Kita tahu semuanya gampang Mana? Itu masalah karena nak punya tisu ya Ini dimakan isu itu gampang Apalagi di negeri kita yang seribu satu isu ini Ya kawan saya orang apa? Orang Molokov bilang Kalau ada perlombaan bikin isu di dunia Indonesia juara? Juara? Juara Suka isu buat Lalu Amir mengikut isu tadi Dia pasang kapas di dalam telinganya supaya dah kedengaran mantra-mantra dalam tanda kutip ini istilah Al-Quris nih mantra-mantra Nabi Muhammad SAW jalannya dia kira-kira biasa biasanya kita kalau jalan asyik dengar kondisi di sekitar kalau jalan tak dengar apa-apa senang pasti ada perkara enaknya Pak buktinya dulu ada bapak-bapak sewaktu awal-awal dulu diwajibkan pakai helm Pak, motor motor ha? Bapak itu tiba-tiba terkejut oleh apa? Oleh mobil superband ini jatuh dia. Datang pak polisi. Ah, gimana pak? Tak apa-apa kan katanya? Untung bapak pakai helm gitu. Untung bapak pakai bola yang terkejut helm je nak awak katanya. Kepala bapa muka katanya. Gara-gara helm ni saya jatuh katanya. Tak nak kata bapa. Dulu memang awal-awal pakai helm kan tak enak pak ya? Makanya banyak kita yang, yang tongkow waktu itu Tidak mau pakai yang pakai Pasannya apa? Tidak dengar apa-apa Jadi Amir pun merasa juga Akhirnya dia mulai berpikir dia Mulai berpikir Orang ini bilang, ini orang cerdas nih, Dan Allah ingin hati baginya Siapa yang tidak begini cara pikirnya Kurang cer Kurang cerdas Siapa yang tetap pakai sumbat telinga Berarti tidak Tidak cerdas Lalu dia buka, dia mikir begini Kalau dia itu dukun Saya pun juga bah dukun Saya juga bah dukun Pasalnya memang untuk jadi Syekh kabila pak bakbo Wajib ukupnya pandai Pandai Menukun, karena orang itu dulu Itu memang yang diandalkan Adalah ilmu kesatian Ilmu kanurakan Ya, inilah musa termandrak guna. Itu yang dulu diandalkan. Memang. Kalau dia dukun, bukan juga dukun. Ya, hitung itu, hitung itu. Ada kekuatan lah katanya. Saya juga sudah hafal mantra-mantranya Ilyas semua. Kalau dia penyair, kan juga disebut dia juga pantaber bersayil, karena memang kata-kata Al-Quran ini lebih indah daripada syair. Ba? Bapak kalau baca syair nangis tetapi kalau baca Al-Quran tersenuh-senuh. Kecuali hati membeku. Ya, kalau tidak nangis baca quran berarti hati yang sedang. Tidak bawa nampak yang nanggu. Yalah. Tidak nang jadi, tidak jadi. Mungkin berkata tak paham saja. Baik kaum muslimin, kalau dia penyair, saya syair, jahilia semuanya hafal. Karena memang orang Arab itu pandai menghafal. Makanya mereka hafalnya besar. Kalau kita, maksudnya mereka menghafal dalam dada. Kalau kita menghafal di luar kepa, Makanya tak pernah hafal. Karena di, lu, di luar, masuk kanan keluar. Kiri. kita pun istilah pun tak benar rumahnya, bang. Dah hafal, udah mbak, di luar kepala Definisi ini Tidak ada yang jawab dengan benar Tapi kami bilang dah hafal kemarin Iya kan kami bilang di luar kepala pak, Bukan di dalam Bukan di dalam kepala Jadi kalau syair saya tak bakal ketipu Pasalnya syair-syair jahiliya Saya hafal semuanya Ya Allah Ada kita hafal sekarang pak? Saya sering melihat orang-orang yang habis Saya tidak percaya Mari baru, baru saya dari Si Muhammad Hasan ad -Dadu. Dia punya lembaga Berkaderan ulama di morganya Sungkiti di sana Dia itu punya seorang paman Orang Sungkiti ini memang ahli menghapal Saya tidak menemukan kawan saya Yang Sungkiti kecuali habis Kecuali habis Dan tidak boleh saya temukan kawan dari Indonesia Kecuali tidak ini bedanya. itu. Sebanyak kawan saya orang Syiqit mesti habis. Sebanyak kawan saya orang Indonesia jarang jarang hafiz kaum muslimin. Jadi dia punya seorang paman dia menghafal surat al-Baqarah dari awal sampai akhir satu majlis. Berapa masuk satu majlis? Satu kali dengar. Surat al-Baqarah berapa juz? Dua jus Sedengah satu kali Dengan Bapak mungkin tidak percaya, Karena tidak pernah lihat orang seperti itu Orang Arab itu begitu Pak Maka jangan anggap mentem orang Arab ya Ini kita kadang-kadang dibuat Jurang pemisah pula dengan orang Arab Khususnya yang belajar agama Orang Arab tidak paham bahasa Arab Aneh memang ya Orang Arab tidak paham bahasa Harap tentu orang mana yang faham besar? Orang Jerman, orang Belanda, orang Kanada, orang Amerika, orang Inggris, orang Perancis, orang Australia Faham masyarakat daripada orang? Harap Bisa terima, Tuhan? Ada orang Ocu tinggal di Padang 20 tahun, tapi bukan kelahiran Padang Lebih patah bahasa Padang daripada Padang? Mungkin? Kalau Bapak bilang mungkin, saya bilang tidak mungkin Coba, boleh tanding ni Kalau ada orang Jawa tinggal di Makassar 20 tahun, saya sudah meninggalkan Makassar 20 tahun. Saya boleh melomba dengan dia bahasa itu. Enggak bakal menang dia. Bahkan orang Acu sendiri yang tinggal di Pekanbaru. Ada yang berani nantang? Enggak apa, akan menang dengan saya bahasa Acu. Saya orang Majalaya asli bahasa susu saya bahasa Acu.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 untuk tidak mau merujuk kepada orang Arab karena sebagian besar ulama kita yang istighomah berbahasa berbahasa Arab ini perang, perang pemikiran mungkin saja orang Jerman lebih paham Islam daripada orang Madinah Ya la ilaha illallah memangnya orang Jerman tak habis Quran Tahap al hadis, hadisnya katakan jangan orang Jerman orang kita aja tahap al Quran, apalagi tahap al hadis. Mudah Allah mesti, mudah-mudahan Allah subhanahuwataala <laughs> beri kita. Nah, ketika Nabi Ali Shallallahu Alaihi datang kepada mereka dalam suasana mereka jauh dari ilmu mereka memusuhi Nabi sehingga berdua Nabi seorang tukang sim, seorang lo. Bum, orang yang penyair dan sebagainya Cuma satu yang mereka tidak berani bilang Nabi pembohong tidak berani mereka bilang Karena ada terlanjur gelarnya Al Al Al Amin Nah Amir bin Tufail Berpikir tadi Kalau dia penyair saya hafal semua syair jahilya Hafal semua syair jahilya Saya tanya Bapak Saya tanya syair khair al-anwar saja Siapa yang hafal sekarang di Indonesia Jarang kita hafal Aku ingin hidup seribu tahun lagi Terus kan Lupa Judulnya saja sudah Sudah lupa Ini saya test kalau ada adik kita yang udah, Yang ada pilihan di kelas internasional Jadinya kan, Judul bukunya jarang yang hafal Judulnya saja Ceritanya pustaka yang kecil itu di buku Seberapa isi buku Tidak tahu mereka Bandingkan saya punya kawan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 Lebih cepat. Ini buku di mana letaknya akhirnya orang. Lihat masuk masuk rak ketiga, belok kanan, nanti jantai tiga, buku yang ke lima belas, ada sekira-kira di situ tempatnya. Iya. Bukan hanya di pustaka universitas, di pustaka seluruh fakultas. Dari jurusan. Ini yang tidak ditemukan dalam penutup ilmu kita sekarang kaum muslimin Mohon maaf ini sebesar-besarnya Kalau penutup ilmu kita tidak datang dosen, senang apakah mirah? Biasa memang senang, tidak tidak? Kalau dosen tidak datang, mana mereka? Ke pustakaan? Baca buku? Tidak Enggak obok sini, obok sana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 Nyaji kita ni lama betul betul. Maklum yang berbicara tidak merasa waktu habis. <SILENCIO> Tapi yang duduk bersila ini, apalagi yang belum makan malam, tak. <SILENCIO> nah, Makanya kita harus bijak menentukan. Ya. Kalau dah cukup kita berhenti aja, ya, kerana tidak mesti selesai malam ini. Nada apa Selesai. Akhirnya Amir bin Tufel. Amir bin Tufel. Rahmatullah Taala Anhu membuka sumbat telinganya. Masa orang se se seorang seperti saya ni masih juga masih terpikul masih terpukul dibuka. Dia tak kenal Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pas dia berjalan ke masjid haram, dia lihat ada orang berkerumun. Rupanya Nabi sedang membaca Al-Quran sedang sholat.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 Mulai dia besoknya rindu untuk mendengar yang kedua Dari malamnya susah tidurnya nah. Dikatakan ini sih Tidak mungkin ini sih Saya dah hampel seluruh lusingan itu Dikatakan mantra Tidak pernah ketemu dalam buku manapun Buku Ebu Gandri pun tidak ada Buku Siddhartha Gautama di dalam Mahabharata pun ndak ketemu mantra ini. Kalau dikatakan ini syair, Tidak nah. Ini jauh di atas syair, syair. Tidak mungkin buatan seseorang. Karena dia paham. Karena dia paham. Kalau kita yang menilai, Anda ada itu, ndak ada itu, ndak. Dia kan sudah paham, Tidak pernah dengar Ilmunya memang tidak ada, maka dibilang tidak, tidak ada. Apalagi kalau sudah di dalamnya ada ilmu tidak ada. Di dalam otaknya sudah diisi dengan tidak, tidak ada satu tidak mungkin satu. Akhirnya masuk di dengar lagi. Akhirnya sampai Allah menghindar, kita memiliki kebaikan baginya, masuk. Ayatnya dia katakan, dia dikatakan, dikatakan orang tulis ini tidak lah, mungkin ini seperti orang gila. Orang gila tak kan tahu kita ciri cirinya apa ya. Kalau dia bicara hari ini, besoknya tak lahir lagi. Ini tak nyangpung ceritanya terus. Gila dong. Orang yang gila. Ayatnya dia mengucapkan, Ashabu Allah, Allah, Allah. wa'ana muhammadar rasulullah. Kembali dia kembali ke daus. Satu bila masuk Islam Begitulah Mbak, kerana orang dulu Pentingginya itu memang wajar untuk jadi peninggi Kerana memang mereka mereka, mereka mempunyai sifat-sifat pentinggi Salah satunya adalah sifat pantat berbohong Ini sifat orang Qurayah, ini saya tantang juga Siapa yang mau saya bayar ini Tolong, tolong cari Dalam riwayat yang sohih Orang Arab yang merupakan petinggi Di masa Jahiliyah Pernah berbohong, tolong cari Ya, Pasang jalan semua cari nanti Tidak ada, robek-robek buku pacar Beda dengan kita sekarang Kalau nak jadi petinggi harus jadi Pembohong kelas Iya <Tawa> Itu bedanya, makanya jangan sekali-kali Menganalogikan, ini bahasa orang lagi ya Jangan sekali-kali mengkiaskan Orang-orang dulu itu Khususnya para sahabat dengan kita hari ini Bapak, tak matching. Bahasa orang juga Tak berpatutan Tak pas Kalau mereka itu dengar perkataan Allah dan Rasul, sami'na Wata'na Kalau kita Sami'na wa asaina iyo cerita dulunya ustaz ni itu kita dulu ah mulai cari tafsir-tafsir lagi ustaz Asman tafsirnya begini ustaz Usman tafsirnya begini ustaz Darma begini ustaz apa lagi Darmawan begini Sudirman begini Sudirman begini akhirnya banyak pemahaman tentang itu akhirnya kelakilah ustaz sama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 Muhammad amin ni, jangan Yaman, ya, jamaahnya Jamaah yang Sering kita peringati Isra' dan Mi'raj Tentang solat Dan keutamaannya, apalagi Kalau dilaksanakan dalam keadaan Berjamaah, tapi mulai Dari ustaznya sampai jamaahnya tak solat Disabar, jamaah Iya enggak? Kita kalau di sini, kalau di kampung saya gitu Pas solat isyaknya cuma Lima orang yang soal berjamaah Selebihnya, selebihnya, Hah halo halo, malam ini kita mengadakan pernyataan baru datang satu satu, ya dah, termasuk Ustaz juga. Ustaz di mana tadi? Nanti aja solatnya, nanti aja solat. Ya Allah, gimana kita nak jadi berkesan pak? Membahas tentang solat kita sendiri tidak? Tak nah, solat besok semua. Oh, dah kecapian memperingati Isra'a mi'rat malam tadi Dah dapat pahala banyak, karena kita sudah cerita tentang Isra'a, dah? Mi'rat, akhirnya soalat subuh? Nggak? Nggak, berjamaah termasuk Ustaznya juga Saya sudah mimpi mi'rat tadi malam tadi Ustaz, jadi tak Ini masalah kita lah Bercerita kita tentang masalah umat, masalah ekonomi, masalah politik, masalah keadilan tapi masalah salat belum beres. Padahal salat itu adalah tiang bangunan. Yang lain-lain ekonomi, politik, sosial itu adalah aksesoris. Kita gara-gara aksesoris kadang-kadang biar -kadang nutupin tiang kita sendiri. Nah, tiang ini gara-gara bahannya kadang, kadang tidak ada, enggak sampai-sampai enggak jadi dibangun. Bangunan akhirnya dipakai enggak apa-apa adanya saja. Dipakai bahan apa? apa adanya. Usa punya bukti konkret ini punya. Kalau masuk bahan adanya ibu kira-kira dan rasa. Dan jadi berapa banyak salat kita dibangun di atas bahan-bahan kira-kira dan rasa. rasa. Sehingga ketika saya ingin mengusulkan supaya kurikulum skripsi anak-anak kita jurusan hadis ini Mengumpulkan hadis-hadis tentang sholat Maksud saya adalah Karena masih banyak Jangankan mahasiswa hadisnya guru guru hadisnya Selihat belum bisa Sholat dengan benar Gimana sholat dengan benar? Kalau dengar azan Gimana kita dengar azan? Tutup telinga Hah? Kalau dengar azan, Hentikan segala kegiatan Kegiatan Ustaz yang mengajar hadis belum siap Untuk berhenti imam Ketika imam berdiri Menghadap jemaah sebelum takbirat Kedihram Akimusuhu, wakumum, lurus dan rapatkan. Sab Pinter jadi imam Tapi pas jadi makmum Sabnya dia yang tidak lurus Sabnya dia yang tidak yang tak lurus, padahal dia sendiri ketika jadi ibuak rapatkan dan luruskan. Sah, belum lagi masalah anak-anak kita. Hey, anak-anak belakang, belakang. Haram hukumnya anak-anak satu sah dengan kaun dan dewasa, sehingga kalau anak-anak sholat sesama anak-anak yang namanya dunia anak. Akhirnya orang tua pun ikut juga ke kanak. Karena kan? Habis sholat, Assalamualaikum warahmatullahi Salamualaikum, Assalamualaikum warahmatullahi Bukan baca Astagfirullah. Eh, kurang ajar kalian katanya. Mana bapak kalian katanya? Akhirnya bapak ini tanya. Ini bapaknya katanya. Berarti kita juga hulu kata-kata lah, itu. Padahal kalau dipelajari sebenarnya bah, jangankan solat bersama satu sak dengan kita anak yang sudah umaiyis boleh jadi imam jadi imam aja boleh masa jadi imam, enggak boleh di mana ilmunya dapat ini bahwa anak kecil memutuskan dari mana mana daripnya? Nenek marah ya? Nenek marah ya? Saya agak marah dikit tuan. Di ini mana ni kamu sengit? Kenapa kita tidak melihat bagaimana jari-jari semuanya Kenapa tidak? Nah ini saya buka buka buktinya Ini mau cerita panjang apa pendek? <SILENCIO> Kalau panjang ada, pendek ada? Nah, pendek saja ya, tapi pendeknya lumayan juga ya <SILENCIO> <SILENCIO> Dalam konferensi umat Islam di Medan <SILENCIO> Tahun 70-70 tidak, bukan 70an, ya 70 ayo, 75 atau 76an itu sudah dibuktikan dengan data yang konkret saya mengukil dari dokter Dawul Rasid ini karena beliau punya disertasi penelitian tentang Indonesia, ulama Indonesia Islam itu sudah masuk ke Indonesia itu di akhir-akhir abad ke-2 yang masur masuk di akhir abad ketiga hijriyah, ya sekitar abad ke 7 masehi ya. Ada satu yang mengkritik pemikiran saya terus, pak. Mohon maaf ya. Ilmu saya sangat singkat, bacaan saya sangat sedikit. Tetapi buku saya cukup banyak. Eh, buku saya cukup banyak. Ini ya, tak kurang dari 1.500 judul. Ya, kalau ditimbang sekitar ada lima ton Tidak masuk raknya Kalau masuk raknya Lebih lagi Di sepanjang yang saya baca Terus terang tidak semuanya saya belum, tidak, belum semuanya saya baca Tapi hampir semuanya sudah saya lalui Karena beda antara Melalui dengan membaca bolak balik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 Bahkan dalam kitab-kitab ilmu keduniaan sekalipun yang ditulis oleh orang-orang Islam, ulama-ulama, kecuali baru boleh timbul satu-satu, itu pun timbul-timbul teks. Tau timbul-timbul teks? Tak begitu nampak, melayang layang -layan. Baru ada di sekira abad ke 12 awal-awal abad ke 13 hijriah. Bukan Masehi ni.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 ratus tahun kenapa tidak ada nama-nama yang berdisbatkan ke nusantara dalam buku kulit laku ini kalau ada juga tolong kasih tahu saya ini ya, berarti saya dapat ilmu beda dengan negeri-negeri islam lain yang dimasuki oleh islam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 ada ad-dimasqi, ada ar-rufai, al ada al-halabi, ada al-mawsili, ada nampak. Ha, ah, ada al-qulustini, ada al-magdisi, ya kan? Banyak. Masuk Islam, ke wilayah Uni soviet dulu ba, seperti Uzbekistan, Dagestan atau Jeikistan dan setan-setan. Biasanya kan pakai setan-setan semua tuh ya, sampai Afghanistan, Pakistan kan? Uh, Kazakhstan banyak, Alhamdulillah hampir setiap negara tu saya punya teman di sana. Ada nama-nama mentereng dalam kitab-kitab lintas al-Qur'an. Ada As-Samarqandi, al ada Al-Khawarizmi, ada Al-Zamakhshari, ada al nisaburi ada Al-Bukhari, ada Al-Tashkandi, ada Al-Qazwini, ya? Ada ya? Dalam segala bidang ilmu. Masuk pula Islam ke Afrika, Mesir, Libya, Aljazair, Maroko, ya? Ada, ada pula ulama masyulamaknya. Mesir ada Al-Qahiri, ada, ada, ada al ada Al-Siyuhri, ada Al-Iskandarani dan seterusnya. Banyak. Ada Al-Ifi, ada Al-Turaburusi, ada Al-Qayrawani, ada Al-Fasi, ada Al-Saridi. Banyak ya. Ada juga masuk Islam ke Spanyol, Andalus. Ada Asaroposti, Saragossa. Ada HP di Sevilla FC. Nah, kalau dapat FC, nyambung, <guluh> nyambung langsung ya. Ada Gran, Algeciras Gran ada. Ada Tuli ada dan sebagainya masuk Islam ke okay, organisasi ada al-harom ada al-gusti dan seterusnya Pas masuk pun senara senya oh, Ada apa kira-kira Ni mana-mana apa? mana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 Tanpa terasa masuk pula nanti ajaran itu Sebab ketika saya dengar Komentar dari berbagai komentator Yang nama komentator kan saya ingat berilmu ya Ya rata-rata mereka tidak menganggap itu masalah Kita nonton film itu Rata-rata Ambil saja po Positifnya Kan itu yang saja Ambil saja po Positifnya Kan itu ilmu kita Yang positif ini dari mana Tahunya kita kan tidak tahu Menurut penilaian masing Kemudian Dugaan ini diperbuat pula Dengan penelitian kami kemarin Di provinsi Ketika menabaktilasi Bekas peradaban Islam Dalam kerajaan Islam Melayu Di Riau Ada satu hasil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 Maka kalau nonton pergi ke Siya banyak kuburan keluarga kerajaan. Kalau pergi nanti misalnya ke Belarawat ada kuburan keluarga aja. Pergi nang ke Kritang Indragiri. Hilir ada kuburan. Pergi kita ke Romo ada kubur. Dan sering pula jadi kuburan kerajaan. Kera. Dan nomor asal-muasal mengeramakan kuburan ini datang dari ajaran syi'ah Dari ajaran syi'ah Allah Tadi Islam masuk salah satu dari jalur Jalur Iran Parsi La ilaha illallah rahmadu rasulullah Yang kedua pusaka Benda-benda sati Mantra Ada keris pusaka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 Ada musuh muslim Melayu, tapi bukan ilmu keagamaan Ada dikit. Misalnya di Purul Sahilan kami tumpukan sebuah buku dalam bahasa Arab Ini dibawa oleh Syabutani Cuma satu pula buku itu Berarti kita tarik kesimpulan kembali Berarti keilmuan di dalam kerajaan-kerajaan Islam Melayu Khususnya keilmuan Islam belum mendapatkan posisi yang seharus Nah semangat itu pun menular kepada kita keturunan dan cucunya. Saya mana yang lebih banyak kita habiskan dana untuk pembangunan pendidikan umum kah? atau pendidikan agama Tidak bisa dijawab, saya tahu Tidak bisa dibandingkan Pak di Kementerian Agama itu ada lebih dari 800 satker. Dananya hanya kalau tidak salah tahun lalu hanya sekitar 30 triliun, atau lebih sedikit. Bandingkan dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang hanya memiliki sekitar sekitar 85 satker. Yang dananya Sudah usah disebutkan saya tidak tahu Tetapi berlipat-lipat Dari dana kementerian Agama Itu yang pertama yang berusaha Makanya jangan nah jangan heran Bila pengetahuan Agama kita Di negeri Seribu satu ha? Kejebat ini Hanya sedang-sedang Sesuai dengan makanan kesukaan kita Melayu suka makan pulang pucuk. Pucuk itu terlalu mudah Hambar Terlalu tua kelat. Yang bagus sedang-sedang Jadi ilmu itu kalau terlalu tinggi Tidak siap kita menerimanya Dianggap sebagai sekte atau aliran Padahal bukan sekta itu adalah beda pemahaman Karena yang baca 20 buku tidak mungkin sama tingkat pemahamannya dengan yang baca 25 buku Yang punya guru, 100 guru tidak mungkin sama hasil ilmunya dengan yang punya hanya 20 orang guru yang berjalan hanya sekitar Panang tidak sama dengan yang sampai ke Padang, sampai ke Jakarta, sampai ke... Sama. Pasti tidak sama. hasilnya. Yang menuntut ilmu dengan bersepedi. Tidak sama hasilnya dengan yang duduk di pustaka 10 jam minimal dalam sehari. Sama. Oleh itu, Mbak kepada para petinggi kita, pemerintah kita untuk memberikan perhatian masalah ini Untuk membuat, memberikan apresiasi yang tinggi kepada para pembunuh ilmu agama Karena sampai hari ini belum nampak, belum begitu nampak Biasiswa selalu kita gunakan untuk yang ilmu-ilmu yang sebenarnya Menurut para ahlinya tidak bisa mengaktifkan lebih dari 10% dari seorang otak kita Jadi dikatakan dalam sebuah penelitian Bahwa ilmu-ilmu duniawi yang kita tuntuk ini Biologi, fisika, matematika, kimia, geografi, biologi PKN, PKN, PNP, PSPB, dan sebagainya Hanya mampu mengaktifkan sekitar 10% dari sel otak kita Selebihnya 90% No Sainer No? no? Sainer pasarnya apa? Karena kita ini ciptaan Allah Ciptaan Allah Dipakai buku petunjuk manusia Sehingga banyak yang tidak beroperasi normal Makanya dalam sebuah penelitian di Universitas Al-Azhar Mesir dan juga di Amerika Serikat derbuk di bahwa menghafal dan membaca Al-Qur'an sering-sering meningkatkan kecerdasan di atas 80%. Jadi kalau nak aktif sel otak kita, kembalilah membaca Al-Qur'an. Menghafalkannya. Karena seluruh ilmu ada dalam Al-Qur'an. Setuju? Setuju? Makanya oleh kau Muslimin dan muslimat kita sangat berharap kaum Muslimin dan Muslimat jangan seperti Amir bin Tufail tadi, ya, jangan seperti Amir bin Tufail yang menutup telinganya rapat-rapat, sehingga tidak mau mendengarkan informasi yang lebih tepat yang di dalamnya ada Kitab Allah dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tidak mau didengarkan, kita tidak akan mendapatkan informasi yang paling. Apalagi kalau didengarkan dari jauh-jauh sayut-sayut kedengaran kata orang maju, tau sayut-sayut kedengaran? Dengar sepatah dua patah tidak dengar. Nanti komentarnya panjang, panjang-panjang. Apalagi kalau berbicaranya di kedai kopi. Kalau membicarakan agama itu di rumah alam. Allah Subhanahu wa taala kan di rumah Allah itu hati kita sejuk, kepala kita dingin. Tapi kalau dibicarakan dari kopi, mak orang sedang minum kopi, naik darahnya. Jadi kalau membicarakan itu agama Allah itu di rumah Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian akan terbuka Bahawa sesungguhnya ilmu itu sebenarnya sangat banyak khususnya dalam Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kita ketahui siapapun yang mendengar Al-Quran pasti dapat rahmat. Wa idzalkur Al-Quran, pastami pulahu wa ansipulahna untuk hamun. Bila dibaca Al-Quran dengar dan diam, mudah kamu dapat dapat rahmat? Ya, dapat rahmat. Dan ingat bahan untuk membangun agama kita ini hanya dari dua ini dua bahan ini. Al-Quran dan Hadis Nabi SAW. Kalau tidak khususnya pondasi Islam yang lima, kalau tidak dibangun di atas bahan yang asli ini, maka posisinya tidak kokoh. Dipasang pun aksesoris di atas indah indah, sebentar lagi roboh. Sebentar lagi romo apalagi kalau anginnya angin puding, maka harus dibangun Akidah kita dibangun di atas kitab Allah dan sunnah Rasulullah, ibadah sholat kita dibangun di atas kitab Allah dan sunnah Rasulullah, puas zakat kita di atas kitab Allah dan sunnah Rasulullah, puasa kita di atas kitab Allah dan sunnah Rasulullah haji kita juga seperti itu Yang lain-lain itu bunganya Bunganya ini kalau sudah biasa pakai bahan asli Yang buah kita pakai bahan yang tidak asli Masa nanti masjid rumahnya ada ya indah pakai bahan impor, Tiba-tiba aksesorisnya Perlunya produk asal-asalan atau abal-abalannya Nah pas, akhirnya terbiasa kita pakai bahan yang orisinal, bahkan oris, original. Kalau original nggak beda pendapat orang pak tentang harganya, harganya sama. Tapi kalau yang kwe-kwe, <tuk> ah, ini banyak tawar-menawarnya lama tuh. Waktu di kedai itu seribu cuma apa? <tuk> iya kan? Iya, itu kan berbasis sapi. Di sini kan berbasis manja sapi, ya. <tuk> beda. Makanya kalau sesuatu yang tidak ada dalam sunnah Antara medan, nikmat baru itu banyak bedanya Banyak bedanya Antara bangkinan saja dengan padam sudah banyak banyak bedanya Oleh sebab itu Kita jangan pakai prinsip dan agama Ambil saja positifnya, tidak Nabi SAW tidak pernah pakai kaidah itu Buktinya ketika beliau dikuji oleh Allah SWT Untuk apa? Dituduh istrinya berzinah Nabi Baru membuat keputusan setelah Allah turun. Setelah Allah, Allah turunkan Bukan Nabi tidak punya logika Ah mustahil istri saya begitu Kan bisa saja dia bilang kan buat putusan Kali ini pembohong semua kan nunggu Tidak nah, Nabi SAW menunggu informasi dari Allah SWT Demikian juga ketika hijrah Masyarakat muslim sudah terintimidasi tapi ketika kapan hijrah Rasulullah inna lamnu'umar Kita belum diperintahkan Ditunggu Artinya kita tidak boleh berbuat baru bertanya Tanya dulu baru-baru Berbuat pasalnya kayak Amir bin Mu'ayy tadi Dia tidak tanya-tanya dulu, bawa aja. Orang tidak berani tentang dia Pasalnya nanti bantuannya dicabut. Dia kan termawan apa Dia donatur tunggal, donatur utamanya kalau nanti di tentang keinginannya, bisa-bisa kegiatan keagamaan nanti tergang, terganggu. Ini yang selalu jadi pertimbangan kita kaum muslimin. Kalau kita tak adakan ini, nanti masalah dengan bapak tu tak ada bantuan lagi untuk masjid ini, misalnya. Misalnya ni, atau kami sebagai ustaz ni, kalau begini bicaranya besok tak diundang, diundang lagi. Pasalnya bunti perlu diisi. Bunti <tis> ada apa? Jadi kalau muslimin kalau kita jadikan itu sebagai patokan kita supaya bukti tidak berisi hanya agama ini tidak pernah nabai Tidak pernah sampai nabai Oleh itu Mereka kita senantiasa membahas dan mengkaji Walaupun isinya ulang-ulang tidak ada masalah Yang namanya firman Allah karena dia kekasih kita Tidak pernah membosankan Yang namanya sunnah Rasulullah karena kita cinta dia Tidak pernah man dan bagaimana cara mengetahui tafsirnya Al-Qur'an itu tanya pada yang kepadanya diturunkan Al-Qur'an Kita enggak jumpa tanya sama murid-muridnya yang sudah paham siapa para sahabat enggak jumpa sama sahabat tanya sama tabi'in enggak jumpa sama tabi'in cuma tanya sama tabi' tabi'in sampai kita punya sanad kedepannya tapi ketika kita amalkan siapa yang buat amalan ini Ustad itu, Ustaz itu dari mana? Che si itu, che si itu dari mana? Kiy itu, kiy itu dari mana? Dia buat sendiri. Kaya. Buat? Tidak sampai ke Rasulullah. Kira-kira, okeylah, ini baik misalnya. Yang dibuat oleh kiy ini baik. Tapi tidak mungkin lebih baik dari yang dibuat Nabi. Shallallahu alaihi wasallam. Mungkin? Mungkin? Produk buaya kita lebih bagus dari produk Allah Taala? Demi Allah. Ta yang yang produk Allah itu produk langit Pak. Ya produk langit. Kalau yang buaya kita produk gunung. Mungkin habis bertapa. Atau produk surau. Habis bersemedi. Nah. Tapi ini enggak dengan wahyu. Oke okay lah dia baik. Enggak ada masalah. Tapi sunnah Nabi jauh lebih lebih baik. Enggak mungkin sama pun, enggak mungkin sama pun tidak mungkin. Oleh sebab itu yang harus kita tanya Nabi buat atau tidak Nabi kerjakan atau tidak Nabi suruh atau tidak Kalau tak dibuatnya Tidak usah kita buat dulu Tidak usah kita buat dulu Karena ini yang selalu bikin masalah Sama di jalan pak Kalau kita tak tak rambu-rambu Tidak -rambu, ah, kan lagi kosong Lagi lagi kosong kita terobos ternyata Tidak kosong rumahnya pak Ternyata dah nak kosong rupanya. Kita mengira tadi ini bagus. Hanya lewat airnya bertemu tadi di lampu merah. Airnya kemacetan itu bukan kita saja mengalami, sampai orang lain pun mengalami termasuk kami tadi. Termasuk? Kami tadi gara-gara itu. Karena kita tak sabar menunggu lampu hijau. Kan barulah kuning ya. Baru lampu kuning. Itu dah aja. Akhirnya sudah berpusu-pusu orang di situ. Tahu berpusu-pusu? Ah, sudah berber ber, apa namanya berimpi-impian kita di situ. Tidak terlalu lama akhirnya maju kena mundur kena. Yang benar pun disalahkan waktu itu pak. Kalau sudah macet itu yang benar pun di disalahkan. Buktinya ketika datang pak polisi yang di jalur benar belum tentu dia yang di Betul? Ketika datang pak polisi, apalagi kalau pak polisi muda mau bawa pulang Nah, pasti yang salah pun bisa benar waktu itu Yang benar bisa jadi, jadi salah Makanya jangan lakukan kalau itu tidak ada lampu hijaunya Karena menghukum asal ibadah ini kata para ulama sepakat mengatakan hukum asalnya harus ada contoh Karena ibadah asalnya dilarang kecuali ada contoh. contohnya Nah, selama tidak ada contoh dari Nabi, sebaiknya jangan kita bikin perjalanan kita macet. Perjalanan kita macet. Karena ini yang sering bikin Islam itu macet, gara-gara banyak bawa bo beban yang seharusnya tidak dibawa. Tidak dibawa. Imam Ibnu Juzi punya Al-Kaimurajabah, beliau punya ilmu yang bagus dalam masalah ini. Mungkin dengan ini saya tutup kajian kita malam ini. Karena ada pertanyaan kan? Ia ya, sudah mulai dalam anggunnya setengkol. Oh, kita faham, ya? Beliau mengumpamakan kita ini seperti orang yang sedang naik kapal dan disuruh berhenti di sebuah pulau yang indah, menawan. Pasirnya putih, lautnya biru, tumbuhannya hijau. Di situ banyak taman-taman banyak ikan, ikan. Nah, misi kita sebentar saja singgahnya cari barang yang paling berharga di pulau itu. Untuk dibawa dibawa pulang. Nah, orang yang cerdas biasanya di pulau ini terdapat apa? Ada budaya, budaya. Ada bermata, ada pasir juga. Pasirnya untuk nomor 1 pula kan? Akhirnya, ada yang mengumpulkan pasir di tasnya karungnya dengan pasir sampai penuh. Berat tak? Berat tak? Harganya? Harganya? Murah meriah. Dimanapun boleh ditaruh, tak risau kita di timnya. Ya kan? Apa isinya Pak? Ini pasir. Anda usah pakai bayar lah Pak. Saya usah pakai bayar. Usah lah. Yang cerdas, dia cari permata intan, emas Walaupun nyur, nah, nyarinya payah, Pak Nyaran-nyarinya, Pak Bayar, tapi dia berusaha Karena dapat satu, bisa dapat seribu truk Pasir Karena dia ingin bangun sesampainya di tebiak di rumah nanti kata kampung halaman, dia nak bangun istana, kan? Nah, kalau tadi karena tak paham, nak bangun istana, perlu pasir dikumpulnya pasir banyak-banyak Ternyata dia keberatan bawanya pasir itu tidak cukup perubahan. Nah, tidak cukup. Apalagi tidak sesuai spek yang dibutuhkan pula. Tidak sesuai spek apa spek itu? Nggak spesifikasi ya. Tidak sesuai dengan mutu kualitas yang dibutuhkan. Jelas loh. Nah, itulah kata Ibnu Rajab perumpamaan orang yang melaksanakan sunnah di dalam mengamalkan agamanya sama dengan orang yang mengumpulkan mutiara-mutiara. Payah betul nyarinya, payah membawanya, bahaya menantang kita, ya kan? Kalau ada orang yang tahu saya siapa mutiara, Pak, ustaz pun ngintip juga kadang. Ya, ngintipnya jangan-jangan dapat bagian ya, bukan untuk serapona. Tapi orang yang jahat pasti dikuntit dia kita, ya, Pak, ya. Dia nak merampok kita. Sama banyak orang yang ingin menanggalkan sunnah dari kita Pasatnya apa? Karena dia ada terlanjur keberatan bawa pasir Minimal dia kehilangan Kehilangan intern permata yang dia bawa Sehingga dia tidak dapat apa-apa Penting -apa. Sama dengan saya Bawa apa? Bawa apa? pasir Yang mengamalkan selain sunnah itu sama dengan pasir Pasir itu memang ada sih harganya Tetapi tidak seba Tidak seba Seberapa Nah kalau memang Tuan-tuan perlu pasir nanti Kumpulkan duit mutiaranya banyak-banyak Karena segenggam mutiara Tidak sih Apa yang segenggam mutiara Bisa membangun Sekian kilometer Pasir yang dibutuhkan Semen yang dibutuhkan Inilah orang yang cerdas Inilah orang yang cerdas Dia cari mau musholat dia Apa yang saya baca ya Ustaz kalau Rasul apa yang dia baca? Oh ini yang dia baca. Sebelum solat Rasul baca Al-Qur'an dah. Cari dulu, cari dulu. Oh tidak ternyata. Tidak ternyata. Kan sebelum solat, sebelum takbiratul Ihram kan dia baca doa dah sebelumnya. Oh, Bukak hadis semuanya dalam solat. Oh tidak ada diduaikan. Kalau lebih itu masih tak bagus ya? Masih tak? Tak bagus. Walaupun mungkin ada juga gunanya tapi sama dengan pasir. Bikin Beban banyak ini. Saya perlu perjalanan ini perlu. Dan perlu syarat-syarat, tapi harus selamat sampai. Selamat sampai. Nah tinggalkan baca dulu. Sama sebelum azan misalnya. Sebelum azan. Kita dengar lagi okay, orang baca. Alhamdulillah minasyaitanirrajim. Kita dengar, kira dia mau baca. Bismillahirrahmanirrahim. Habis tu Allahuakbar Allah, dah mecing lah. Siapa jatuh kan? Allahu akbar, Allahu akbar Lumayan juga kan? Ini enggak? Baca A'udhu billahi minas syaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Allahu akbar, Allahu akbar Pas pak? Enggak pas ya? Makanya memang kalau barang asli digabung bahan tidak asli, pasti tidak? Pasti enggak bercinta Pasti dah? Macing lalu kita cari lain. Cuba-cuba lagi cari dalam hadis Ada tak Nabi atau Bilal Atau Abu Mahdurah Atau Ibu Ummi Mahdur Kan para muazin tu ya Para muazin ada tak dia baca A'udzubillah min syaitan min syaitan min syaitan Dicari satu nah, Tapi kan baik baca A'udzubillah karena halau syaitan kan Baik kan Betul tapi kayak pasir Nibak kerikir Kayak ya, apa? Kita nak bawa permata ini Bawa permata Kalau bawa campur permata dengan pasir Rusak tak? Rusak tak? Tidak, sepakat nombaknya Minimal payah nyarinya pak Minimal payah Nyarinya, terpaksa dibuang dulu Dibongkar pasirnya, mana jadi permata ya Susah kita nyarinya Jadi pada-pada penyudit kan? Bawa saja permata karena itu sudah cukup menghalau setan. Makanya orang Syiah kalau dengar azan lari, karena mereka kawan setan. Betul ba? Saya perhatikan di Nabawi itu orang Syiah itu setiap azan dikumandangkan mereka lari. Rata-rata itu kecuali orang awam yang tidak paham. Orang awam ini kadang-kadang lebih baik pula orang awam daripada yang ngerti-ngerti lari. Selesai orang salat baru berduyun-duyun lagi datang. Oh, saya kira ini yang setan sebenarnya itulah ya tentang ragi yang sama persis dengan setan Pak. Cara azan lari dia. Karena memang Nabi mengatakan kalau azan kuannakan setan lari terkejut. Ini enggak eh, perlu lagi a'udzubillah Pak. perlu lagi auzubillahi apalagi pakai Inna Allah wa malaikatahu yushalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi Wasallimu taslima. Oleh orang baca selama orang yang dengar tidak faham juga Artikan dulu dengan menyebut nama Allah Yang maha pengasih lagi maha penyayang, yang sesungguhnya Allah Ya, bacakan uternya maha biar sejarah, orang selama Allah tidak faham pun Habis itu di kita kita orang Ini azar kan pahit Apa omongannya korelasinya Kita cari lagi buka buku-buku hadis ya Tentang kitab azan, Kita temukan tidak ada kita kira Bilang sekali saja atau ibu Allah Maha Tuhan sekali saja atau Abu Mas'ud sekali saja atau diperintahkan oleh Nabi tapi mereka tahu kau tidak dibuatnya hasil itu hadis saja pernyataan hadis palsu pun tidak, Kali -kali. tidak. Nah, jumpa juga dan hadis palsu pun tidak tidak Hari oleh oleh itu kita tahu juga akhirnya bahwa ini termasuk keri keri kilma kiri dia suka bawa kerikir, rusak permakaan kita Rusak permakaan kita Tambah Ini semakin panas, semakin panas ini Ya maklum ya, orang Indonesia ini kata-kata saya seperti mesin diesel Mesin solar, Hidupnya kaya Tapi kalau hidup kaya berarti ya Jadi kalau mesti minum, inilah perumpamaan kita. Memang yang tidak sunnah itu gampang didapat dimanapun. murah meriah. Peminatnya banyak karena rata-rata minat beli kita rendah. Minat beli kita rendah. Coba gorengan di mana aja dapat ya? Di tepi jalan, di dalam pasar, bahkan di kandang WC umum pun ada orang jual gorengan. Iya enggak? Betul enggak? Karena memang Itulah daya beli kita padahal itu makanan paling rusak. Makanan paling, paling rusak. Itu orang suka semua, memang enak sih. Gorengan eh, Enggak sama juga selain sunda tu eh, enak. Semangat kita buatnya. Yang sunda, Enak semangat. Pasalnya setan mengganggu. Karena memang wa in tujaat taramun bil alfiudilikansabilinda. Kalau kami, kamu ikuti orang kebanyakan sesat. Kamu dari jalan. Allah SWT Makanya sekarang penduduk dunia berapa orang? Berapa? 8? Ya kapan itu? Yang saya tahu 3 per 31 Juli 2013 kemarin lahir bayi ke 7 miliar Masa saya dalam 1 tahun sudah 1 miliar tambahnya? Hah? Bawa itu ah, Dibulatkan dulu ya Tapi kalau 100 juta lebihnya belum bisa dibulatkan jadi 8 lah ya Baik Ya mungkin dah delapan ya, tak apa-apa Pendonaan produktif ya Alhamdulillah, kerana memang Suwakar al-Fatullah yang di Palestina Itu bayi yang lahir banyak laki-laki Mati 2000, lahir 5000. ribu Itu ya, Alhamdulillah Jadi tak usah takut lah ya, Nuzat Jadi kalau muslimin atau Mari kita jadi orang-orang yang cerdas Orang-orang yang cergas Orang-orang yang pintar Orang-orang yang sentiasa Mau cari buku Yang lebih tinggi Walaupun harganya miring Walaupun harganya miring Alhamdulillah sunnah sekarang sudah mulai miring harganya Sudah mulai miring Dulu berjenggot ini Teroris Pak Teroris Sekarang orang yang bilang teroris Sudah bejenggot. berjenggot Berarti dah mulai Dulu akhawat kita pakai Tirbah panjang ini kampungan. Sekarang alhamdulillah artis pun sudah. Sudah bahkan dengan jilbab dan eh, jilbab om ya. ya, ya. Subhanallah juga sebenarnya. Tapi setidaknya sekarang tak jadi barang aneh lagi. Dulu orang kalau si aneh meninggikan celana, ha, mau oh, jadari katanya. Ya. Sekarang enggak. Pasalnya apa? Sudah mulai agak mudah. Ya. Dulu kalau baca Quran ba Buat syakooran di satu hida, ini bakal jadi teror, teruslah. Sekarang Alhamdulillah, ini baru mudah. Banyak yang nak ambil jadi menantu. Hey, so, <tuh> jadi kaum Kemarin ada mahasiswa saya bertanya, Ustaz, saya sebenarnya nak pakai jadah. Lalu ya. berapa? Ya, tapi takut usah dah aku. Ini jangan-jangan awat saya juga ni. Ya. <tuh> Saya bilang, laku tidak laku itu, itu tidak ya. ada hubungannya dengan cadar Lalu Lihat, saya tunjukkan orang kan, tidak tunjuk orang yang tertentu ya itu umurnya sudah 40, tidak pas mampu Itu umurnya sudah 50, belum juga nikah Iya kan? Betul? Ya. Betul? Tidak ada hubungan cadar dengan cadar man. Atau juga banyak-banyak Itu adalah kasih sayang Allah dengan kita pokoknya kamu yakin, kalau memang itu keyakinanmu nak pergi jadar pakai tidak laku nanti tapi koma aja di sebelumnya <laughs> <g continue> iya lanjutannya tidak tahu saya apa apakah saya carikan atau saya yang saya <laughs> jangan ketahui orang-orang yang <rude> artinya kalau memang kamu sudah yakin dan sudah izin orang tua sebenarnya tidak perlu izin juga, tapi baguslah diizinkan orang buat lakukan tawakal Allah. Wa may Allah fa huwa hasbuhu. Siapa Dia akan dicukupkan Allah. Alhamdulillah, Pak, saya akhirnya Sebulan setelah itu saya dapat undangan dia menikah. Alhamdulillah, saya tidak undangan. Iya, kalau sempat dia masih juga belum menikah sampai hari ini, ndak boleh saya ancang-ancang, Pak. Bukan ancang-ancang melapar ndak ancang-ancang. Ndak itu. Sebulan setelah bercadar, dilamar orang pula. Dan tuan dapat suami yang soleh, insyaAllah. Suami yang? Nah itu makanya jangan ragu. Maka tuan-tuan nanti yang muda-muda ini, yang ragu pula berjengkot ya. Ada yang suka bahaya akhawat yang suka. Ada yang suka jengkot itu. Bahkan yang tidak akhawat pun suka juga pada yang jengkot. Itu lihat Ahmad Dhani juga berjengkot. Dari itu dulu terhariskan. Tahu Ahmad Dahli? Tahu Ahmad Bukan kok dia, kok tak dituduh teroris ya padahal dia sebenarnya teroris, teroris aqidah, teroris teroris akhlak, tapi dari tuduh dia. Makanya kenapa kita takut pula? Rajin sholat berjamaah. Dulu kalau di Tunisia itu ada seorang pemuda tiga kali berturut-turut sholat berjamaah di satu masjid malamnya hilang. Malamnya? Hilang. Tapi kita. Nak 30 tahun pun, antuk berpeluh terus solat jamaah. Ada yang hilang solatnya. Kecuali kamu menyinggung pemerintah, masalah-masalah politik, ialah. Ya orang nak mainannya, dia rebut, ya tentu dia lah. Kan politik itu kan mainan pemerintah kan. Ikut pula kita nak merebutnya, mainan. Marah tak dia? Marah? Cuma anak kecil yang suka mainan kan anak kecil ya. Jadi anak kecil diberi mainan, kita ganggu. Ayahnya sini ganggu. Dilawannya, ini dah tak punya anak kala tak tahu. Iya, <laughs> kemarin itu anak saya mainkan iPad, anak baru umur 2 tahun tak main iPad. Kita 20 tahun belum pandai main. Ini <laughs> ya, dia lihat. Entah gimana di awalnya buka uh, apa? Buka uh, ini untuk membaca huruf hijaiyah ya. Al-hijaiyah untuk anak-anak. Lepas itu hantar ke film apa pula masuk. Saya matikan. Macam nak digigitnya saya ada Itu Cuma mainan Kisah kita, melawan dia kalau mainannya dipanggil Makanya kita ini, nyaji jangan sampai mengambil mainan orang oh. Jangan ambil mainan Mainan orang Biarkan orang main Biarkan orang Orang main, dah diambil Pasalnya mainan itu, apalagi yang sedang baru-baru main Itu sedang asyik itu kalau muslim, muslimin Sebagaimana kita juga tidak ingin mainan kita di Ya, kalau mainan kita diambil, kita harus bertahan. Harus bertahan. Tak? Dikasih aja. Ya. Jadi demikian kaum Muslimin. Ini mungkin pengajaran perdana, mungkin ya. juga kepada umat. Ya, Jadi setidaknya kesimpulannya adalah bahawa sesungguhnya ilmu perlu ada. Karena memang lubang besar. Berada di depan kita Kalau tidak-tidak Kalau tidak punya ilmu Berapa banyak orang yang takut syirik merinting bulu rumahnya Dengan kata-kata syirik Tapi kalau tunjukkan kepadanya Ini syirik, nih Pak marah besar dia nama kita Betul ya? Dia takut syirik Tapi ditunjukkan syirik, tidak tahu Dia lakukan kadang-kadang Atas nama Ini yang masalah jadi kita mengetahuinya agar kita tidak terprosok Kalau sudah terprosok, di bawahnya banyak ranjau Banyak Ranjau Walaupun masih hidup tapi sudah Dalam bahasa-bahasa sudah cik-cik Allah -cik, oh, kita Sudah lakar itu kita harus berhati-hati Jangan hanya kita melihat dengan kira-kira dan rasa-rasa Karena tidak pernah rasa itu sama Dan tidak pernah perkiraan itu sama sudah banyak contohnya kita mengalami permasalahan karena ilmu kira-kira dan rasa-rasa. Dan apa ini maksud dengan ilmu? Ilmu itu adalah ilmu kitabullah dan sunnah rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gimana cara memahaminya? Tanya pada yang paling paham. Yang paling paham itu ya rasulullah sendiri. Kalau dia suruh sesuatu, tanyakan gimana cara pelaksanaannya. Dia sudah tunjukkan. Dia sudah tunjukkan, berarti kita tinggal ngikut saja, ngikut orang yang berhasil, insyaallah ber, berhasil, banyak anak kita pak dengan ilmunya yang ada zaman ini nak berdagang dengan caranya sendiri bangkrut, kasih modal, kita dulu berdagang tidak pun modal pak ya, dapat modal banyak, pas anak tamat uh, jurusan ekonomi, manajemen, ekonomi, serahkan modal banyak, habis modal tinggal utang. Saudara saya punya, saudara punya. Maksud saya punya saudara seperti itu. Ayahnya dulu membangun kewanganannya tanpa modal, modalnya kepercayaan. Sudah menjadi dialet tunggal di kabupaten. Tatar anaknya sudah selesai kuliah, hancur lebur itu usaha. Nampak? Sama juga seorang pahlawan dari kue. Anaknya tamat Amerika Jurusan ekonomi, sarjana ekonomi Diserahkan modal sepertiga oleh ayahnya Sepertiga, ya lebih kurang 3 miliar lebih lah Tidak banyak yang lain ya. Dalam waktu 2 tahun Ludes itu Ludes, karena dia tidak mahu Cara ayahnya, dan ayahnya Dengan cara lamanya Kembali modal Yang diberikan ke anaknya dalam 2 tahun Jadi kita ini Jangan hanya dengan kira-kira dan rasa. Rasa, rasa. Makanya kalau papa perlu bertanya banyak, perlu kita untuk mengetahui sebelum mengamalkan. Cuma perlu hari buat bab dalam sesuatu. Ini ilmi, kau beli wanangan. Berilmu dulu baru berkata dan berbuat. Jangan buat nanti bikin masalah. Ustaznya payah jawab jadinya. Nggak dijawab nggak sah, kasian. Ya. <laughs> Nak dijawab usaha, berdosa kita Gimana caranya? Sama kemarin jemaah Ustaz, saya sampai ke Indonesia Tapi belum tahu apa yang ada Bagaimana caranya? Tepasalah bapak bayar ini Bayar dalam Tidak ada duit usaha Kalau ya. nak ngemis ke saya, saya juga ada duit Jadi sebelum berbuat Ditanyakan dulu dan tanyakan itu. Bukan hanya sekedar tanya boleh tak bolehnya. Ini ada dalilnya atau atau tidak? Oh ada dalilnya. Di mana? Sohih atau tidak? Dan juga ada tapi hadisnya tidak? Tidak sohih. Makanya memang perlu kita belajar. Belajar lebih banyak. Karena memang kita sudah terlanjur. Islam ini bawa ke Indonesia oleh para pedagang. Sehingga asas-asas prinsip ilmunya. Belum begitu boho Sampai hari ini mohon maaf sebesar besarnya nyabah Berapa banyak kawan saya sesama ustaz Dari pesantren dulu Saya tanyakan sudah berapa kali Ustaz menamatkan suhaibu hari Ayatulubwan alai usadu Nah kitab Imam Syafi'i pokali wajau Alun pun awal dapet wakul Mempunyai di program Kita Imam Nawawi Kuli juga wajau Gitulah. Dan kita sudah terlanjur jadi mufti Jadi ustad atau guru besar Sehingga mau tidak mau harus berani mengubur Ya mau tak mau harus berani bermulut. Ya karena suka orang besar buruknya harus Harus besar Jadi harus itu makanya. Kita mau perlu banyak belajar Jangan maaf ya sebesaranya Justru kita lebih banyak membaca buku pemikir daripada buku ulama Padahal ilmu itu ada di bukunya ulama Ulama bukan di buku pemikir Pemikir itu yang boleh sambil pada Allah saja Kira-kira tulis Kira-kira tulis Nah ini bagus rangka rangkaian satu budak Dia punya modal pandai bahasa Arab dikit ya Di rangkaianya ini doa ini, ini doa ini, ini doa ini Padahal tidak pernah disuruh oleh nah Nabi sallallahu alaihi wasallam kata dia punya nama, punya pengaruh, akhirnya punya sembahah dibuat pula oleh kaum muslimin. Akhirnya ditransfer ke berbagai daerah, mungkin produknya Aceh, mungkin produknya Medan, mungkin produknya Jawa, standarnya SN SN SNI. -E. Kita agama mana tak ada standar SN, -E. ISO saja ndaklah. Nah, agama ini standar SNI tidak laku ESO tidak laku Yang laku adalah standar Allah Allah ta'ala nah, nah. Karena dengan dia lah, ada hanya agama ini Agama kita agama sama wibah Agama langit bukan agama bumi Agama kita diturunkan bukan hasil kreativitas Nabi Nabi tidak ada adilnya kecuali menyampaikan dan menjelaskan Menyampaikan dan menjelaskan Itu pun penjelasannya dari Allah juga Datangnya melalui hadis Nabi alaih salatu wassalam Orang ini demikian Sekiranya ada lain. yang perlu dipertanyakan Ya kan? Ya malam dah Kasihan <tuh> ya, saya <tuh> ya. ya kalau nak ada dipertanyaan Nantilah Ya kalau masih ada kesempatan lain Kalau ada pertanyaan Nanti kita tahan mulai. Ya. Silakan satu pertanyaan nah, Silakan Ya, yang satu ni banyak ram. Solat. Ha? Solat. solat. Ini. Solat yang standarnya itu kan kita berjihad di arah solat. Mereka di masjid ini kalau di alam solat itu bagaimana tentang cara solatnya? Apakah betul betul kita solat? Kita tambahkan asosiasinya, kita berjihad atau kita berjihad berjamaah? Kalau di alam solat itu, kalau di masjid ni kan yang macam macam sahaja kor jemaah apakah siti juga di subhanallah pikirku deng bunga ya kan bunga ya kalau bunga itu eh, sebenarnya Bagaimana saya punya standar kita bukan harap suruh standar kita bukan harap Bukan pulak mesin, bukan pulak Indonesia, tapi standar kita adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi itu model lama Ustaz Memang yang asli itu yang lama-lama. Yang tahap tu yang lama? Yang lama-lama. Sekarang ini banyak yang recycle. Ya daur, daur pulak tak terlalu lama pak. Walaupun punya merek SNI. Saya beli kipas. Standar nasional Indonesia Karena ingin harganya murah Ya mudah-mudahan karena sudah S&I Ya lumayan lah Satu tahun lumayan Tidak nah, sampai sepikudah batang Tidak <laughs> ya. mulai batang Jadi oleh seperti itu Makanya standar kita bukan Rasul ya Standar kita adalah Rasul Rasulullah Wasallam. Nah gimana cara mengetahuinya Kita kumpulkan Hadis-hadis tentang sholat Nabi sallallahu alaihi wasallam. kenapa? Karena Nabi suruh kita salat sesuai dengan bentuk dia. upaya lama kerjanya, Ustaz. Nanti tu aja kalau tak bisa ngajar saya nanti enggak bisa kerja itu. katanya ya, tanya sama yang yang sudah mengerjakannya. Tapi yang kerjakannya itu berbeda-beda. Berbeda? Beda. berbeda beda bingung kita. Cari yang mereka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 ada injetihannya yang salah, tetapi salahnya dari 10,000 salah 10 benar banyak dia ya? ya, dari 10,000 salah Okey lah dari 10,000 salah 300 banyak Banyak, berapa persen? 0,03 persen banyak loh Ha? Ya juga ya Baik Kayaknya mungkin banyak agak 25% berat juga ada banyak. Ya? Eko eh, Muslimin dan Muslimin yang semulia kan. Jadi kita lihat orang-orang yang teguh dengan Sunnah, seperti Syekh Syaikhul Aziz bintas, seperti Syekh misalnya, uh, Salim bintamin. Tapi kok orang Arab Saudi semua misalnya? Orang Arab, Saudi semua. Bisa cari orang Mesir juga. Ada misalnya Sheikh, uh, coba yang orang Mesir. Hah? Abu Sahl Huyi, Al Mustafa Al Adawi, Al ya, Muhammad Hassan Nazrani, Wajid Al Salam Nasibat. Orang oh, Mesir kan sama juga, punya orang Saudi juga. Acah ni orang merokok. Jadi orang merokok yang memang mendukung sunnah, bukan mendukung selain sunnah kan jelas itu. Kalau dia bilang sunnah, tapi dicarinya yang tidak sunnah, berarti tidak dukung, tidak dukung sunnah. Maka cari yang sunnah. Saya ada Muhammad bin Umin bawal zaab menggunakan lunas sebagai. Oh itu kan orang Arab semua nah, di sana. Ini lah banyak kita ni. Tidak boleh, lagi buruk semua orang Arab eh. Ini tidak parah ni sakit ni. Nah, cari lo orang Amerika. Orang Amerika yes okay no problemnya. Buatlah semua agamanya. Nah, ini tu mak kita belajar. Makanya siapapun yang keluar dari Amerika belajar agamanya rata-rata no problem.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 Jangan banyak apa jauh-jauh penteh <SILENCIO> Kalau sedang 45 menit <SILENCIO> Ini serius ya? ni <SILENCIO> Pendek aja ni ya Penteh aja Baik nah, serius Ini serius ni kalau sedang 45 menit Kenapa saya pernah ditanya kenapa saya tahu waktunya Saya pernah ditanya oleh Pak Ismail Suboh Kenapa? Tidak kenapa semangat juga Ibunya Ibu, Ibu Sirtinanda Itu dibuka tentang fikir juga Saya lihat siap Bapak siap tidak mendengar jawaban saya kan? Kalau tidak siap dia tidak jawab Kalau siap dia jawab ya, Bolanya panas katanya siap Ustaz. Jemaah siap Janji tidak marah? Janji Saya jawab Yaitu, Buat, ya, Itu waktunya sekitar 40-40 itu jawabannya sedang Jawaban? Sedang Kalau mau sedang saya juga Pendeknya, so <SILENCIO> jawapan pendek dan sangat balance sekali bahawa Nabi Ali salah terus Sebelumnya Allah SWT memerlukan kita banyak bersikir, di antara zikir yang abdur itu adalah setiap selesai solat, selesai solat. Nah dari sekian banyak hadis tentang zikir dan doa, jumlahnya ribuan hadis.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 Nabi selalu sama-sama berzikir, selesai sholat Baik zikirnya itu duduk maupun sambil berdiri atau duduk. sambil berjalan karena Allah bolehkan selesai sholat boleh ber فَذْكُرُوا اللَّهَ خِيَا wa وَعَلَى جُنُورِكُمْ Kalau sudah selesai sholat kalian berzikirlah dalam keadaan berdiri Dalam keadaan duduk maupun dalam keadaan berbari nah, Ini balik lagi Pak, ini kalau saya banyakkan dikirim Ya, Tidak bisa dikihaskan pak Zikir kita kepada Allah dengan Adab kita kepada manusia Kadang-kadang kan kita begini Beranologi, kalau dengan Allah kan Masa dengan apa, Kalau kita berdoa, meminta kepada pejabat Masa kita Sambil-sambilan, dia ya. Harus melalui orang dekat, dia ya. Kadang-kadang kan, Nggak bisa dikihaskan pak Pasalnya, kalau Bapak pergi menghadap apa, Pak Gubernur, sambil Berbaring begini, pak boleh enggak saya minta? Boleh enggak? Boleh enggak? Tapi kepada Allah sampai bareng ini boleh enggak? Boleh, boleh enggak? Boleh enggak? Atau gini ah, Saya ambil bantel Baring duluan, Pak ba. <laughs> Saya ada pro perbohonan nih, Pak Di sepak <laughs> Tapi sama Allah boleh enggak? Sampai terentang ini? Ya Allah ini bagi yang ya Ya Allah Kapan saya menikah <laughs> Boleh Boleh kan Makanya tak bisa kias Pak. Menganalogikan Allah dengan makhluk Kiasul ma'al farig bafil Fasidul ikhtibar Tak bisa dipakai itu Kias Makanya agama ini Makanya kita contoh ajalah Nabi S.A.W Makanya Nabi S.A.W selalu sama-sama berzikir dan sama-sama berdoa. Tapi mohon maaf saya tidak menemukan dalil yang sahih dan sharih beliau berdoa dan berzikir bersama-sama-sama. Itu jawaban pendek. Ya, jawaban pendek. Buktinya doa-doa yang beliau baca rata-rata bersifat mufrad, kata tunggal. Kata tunggal misalnya astau bi apa artinya? Saya minta ampunan kepada Allah. Perlu diumumkan itu. Perlu diumumkan bagi perempuan? Hah? Saya minta ampun pada Allah tadi. Kan enggak pasti juga muslim. Enggak pasti. Makanya Nabi membaca dengan suara lirih, suara ini. Karena dia berdoa itu, Allahumma innii a'uubu bika. Ya Allah, aku minta perlindungan. Kalau dia doa aku masa dia aminkan sama jemaah. Eh, b kami pun tak dibawa tadi. <laughs> itu selalu doanya. Tak pernah dia baca Allah nas taufilullah alaihi. Tidak kan ada ya. Selalu astagfirullah Kalau ada imam yang bilang astagfirullah keras-keras. Bang, kami kok enggak dibawa itu. You Harusnya know? nas taufilullah. Yang apa silakan mama. aja. Tapi bawa jemaah ayam Ini ya, kerana alasannya ada hadis palsu Tidak ditemukan juga dalam buku hadis palsu Mengatakan termasuk imam zalim Kalau berdoa sendiri sendiri tidak bawa jemaah Itu hadisnya palsu Tidak ditemukan juga dalam hadis bal Palsu ya, Palsu buatan Indonesia apa nya? SNI juga Ini dalam kita hadis zalim <tuh>? Jadi termasuk imam yang zalim Kalau berdoa sendiri Nah kalau dia bilang nanti man ingat kita dong gitu. ingat ingat <laughs> kita kita sama-sama nih -sama satu satu mobil ini bawa juga kita harus diubah nanti sikapnya semua nastaufurullah al alaihim nastaufurullah aladzi walopun cuman ya allahillah la illallah laillah walhihihuayyub ilah bukan selesai sholat bukan selesai sholat ini banyak juga dirangkai-rangkai dari bahan-bahan yang, yang lain ini kadang-kadang bahan untuk atap dipasang untuk pondasi itu yang masalahnya dalam hidup. Kenapa? Kerana apa? konsultan pengawasnya lalai. Si konsultan pengawas lalai. Kontraktornya suka Gak nipu suka nipu itu. masalahnya. Ini kontraktor, iya konsultan kan sering disogok, lemah. Usah-usah disogok dengan amplop kan? Jadi tak berani menjelaskan yang salah itu. Akhirnya kontraktornya nakal. Kontraktornya nakal. Bahan atap dipasang untuk kon walaksi mengapa nak buat pula sini jadi semua doa hanya sihat ni murah lalu ada memang ada hadis riwayat Imam Bukhari dari Abdullah bin Abbas yang menjadi subuhan bahawa nabi berdoa atau berzikir dengan suara tinggi iaitu Abdullah bin Abbas kun na'lamu Intiha'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam insarafa salat Rasulillah bi kami mengetahui selesai solat Nabi itu dengan suara tak, tak. Sekarang pertanyaannya, dia menyebutkan selesai solat. Nabi selesai solat betahbir? Dan ya, Nabi selesai solat, Assalamualaikum warahmatullahi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 Makanya kita dalam menafsirkan hadis seperti yang saya bilang tadi Jangan ambil kamus Mahmur Yunus Itu bukan cara hadis Buka buku 40 bari, Buka juga Himzadul Kharim Buka juga Al-Kawakibur Darahri Buka juga kita an, Apa namanya Al-Kawakibur Al Al Al-Kawakibur Turri dan seterusnya Buka kitab itu, akan ditemukanlah syarah yang sebenarnya Seperti yang dinukil oleh Al-Birqai dalam kitab Inaratul Fikri Fimah wasahih min tarikatul fikri Apa katanya yang Nabi SAW selesai solat biasanya mengucapkan istighfar tiga, tiga kali Maka oleh sebab itu tidak satupun pensyarah hadis Mengatakan bahwa solat yang dimaksud adalah solat normal, solat yang, yang biasa. Maka tayyin hamdu ala salatil khawf fil ghazwi. Maka wajib ditafsirkan bahwa solat yang dilakukan itu dengan takbir itu adalah waktu solat khawf, iaitu ketika berperangnya. Karena tak sempat lagi, sedikit panjang, panjang. Dan hikmahnya adalah. Mengujatkan takbir itu untuk menggertak musuh hmm. He, Kalau nanti misalnya dalam solat perang kita jihad nanti, ah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahu hmm. Akbar Tidak apa-apa Ini hadisnya Tapi dalam suasana normal Kita tidak membaca takbir Dan suara Nabi tidak pernah didengar oleh jemaah Kecuali yang dekatnya saja Itu itu jawaban Ben Bending sekali Jawab pedes kami. Pasalnya saya punya majlis di Ithiyar Mumbai sudah dua tahun lebih tentang masalah zikir, kuno selesai saya <SILENCIO> <SILENCIO> <SILENCIO> Ya, ya bikin doa dan zikir itu setiap subuh ganjil setiap minggu hari minggu. Ya, Ini saya sholat subuhnya di sana, sholat di minggu satu, minggu tiga, minggu lima. Jadi kalau ada jawaban panjang, siap Ayo kita teruskan Pasalnya ada yang minta jawaban sedang Ketika saya kesia bunuh Alhamdulillah kami baru selesai jam 12 Dari lepas maghrib Besok subuhnya saya Ketik di Ya, Jadi sampai di sini jam 2 lewat Tidur sekejap bangun lagi jam 4, berangkat lagi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 kalengan sentiasa saya kalau dalam dalam apa tuh saya rekam dulu karena banyak orang yang membuat sesuatu yang saya tidak katakan saya katakan. Iya. Dan yang masih yang sering itu bukan orang biasa, tidak jarang pula ustaz atau menganggap diri sebagai ustaz. Saya pernah datang itu. datangin itu, datangnya ustaz besar sekali. Ya, ustaz besar? semua rekamannya rekaman yakni ustaz, kan ustaz. bilang begitu. Ini rekamannya rekaman itu Tidak dengar dia ini dia gitu, tidak mahu dia menengar Yang penting kamu mengatakan gitu, betul. Ya, ke dia Ini, ini saya sudah berpohon rekatan ini, ini yang namanya itu Tetap kambing walaupun terbang ya. Tetap kambing walaupun terbang Saya tunjukkan ini rekamannya Atau kalau Ustaz bersedia Besok tanggal sekian saya akan dia tentang masalah ini Tolong Ustaz hadir Nanti om oh, saya bayarkan. Sudah juga mahu Ini yang masalah Diajak ketemu, berdialog, tidak siap Dan ketika di belakang, nge nge Itu sudah, saya selama waktu itu di Islamic Center Pembangunan Di Islamic Center Pembangunan itu Saya rekam Di samping rekaman markas, saya juga punya rekaman pribadi Saya putar lagi di rumah Kadang-kadang pas pulang Aduh. kan lumayan Satu jam setengah, ada panggilan baru sebelum saya pulang Satu, menyimanya ada kira-kira sesuatu yang tadi salah, ya, saya omong misalnya Atau perlu menguruskan pengertiannya Nah itu pentingnya saya merekam Nah tidak lama tiga hari itu dapat berita pusat itu ngomong begini-begini tentang saya Saya datangin ke rumah Saya bawa rekamannya, ini tolong dengarkan Ustaz Yang penting kamu katakan itu saya tak perlu rekaman nah, itu Ya lah Kalau begitu yang kamu boleh buat Ini kayak adukung kumpul sebelum masuk Masih Islam tadi dia tak mau benar dengan gitu. Yang penting kamu ni penyihir. Gitu aja. Jadi kita ini kaum muslimin, umat yang beriman kepada semua alam. Karena memang kalau siaga, kalau sudah bertemu, Khususnya di rumah Allah bisa semua dilurus. Ya kita serahkan ke Allah dan Rasul-Nya. Jangan tak ada yang dirugikan, ya. Kan? Serahkan kepada Allah dan... dan Rasul bukan serahkan kepada Ustaz Asman tidak. Mohon maaf saya, Bapak jangan ikut saya ya.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 kalau ada nanti salahnya Ternyata sahabat memahami Tidak seperti ustaz Misalnya ah ikuti yang itu Jangan saya Karena saya tidak mau jadi tenangkan Karena di hari kiamat itu Baru ustaznya Banyak masalahnya paling Banyak Berarti hati mak Apalagi kalau banyak pengikutnya Makanya kalau tidak jadi ustaz itu Jangan cepat-cepat keluarkan SKN dulu ya Kayak Imam Malik Dia baru bersedia di ustaz Sebanyak 70 orang Kuqaha Madinah Merekomendasinya Baru dia mau jadi tujuh puluh orang wukohan kita baru seber tujuh pemikir yang merekom kita inilah bukti yang sebenar ya ya. yang lain jangan dengar ya. bahkan tidak jarang pula saya dengar Ustaz saya nak bertanya Ustaz. tapi saya sudah tanya sama Ustaz Dasmar kamu tanya sama dia, dia tidak tahu mikir katanya, saya tidak tahu mikir, tanya sama saya katanya saya yang, yang tahu yang lebih dah Ya Allah Ini akhlak seperti ini Tidak ada di zaman sahabat ini Mereka justru Kalau ditanya, tanyakan Ustaz itu dia paham. Tanya lagi, tanya Ustaz itu Dia paham. akhirnya balik lagi ke Ustaz yang pertama Ustaz, semua tak ada yang Jawab, katanya Ustaz dia paling paham katanya nah, Barulah, baru dia jawab Ya, kalau begitu, okey okay, lah kalau begitu Okey kalau <laughs> begitu, akhirnya dia jawab Baiklah bisa taku orang dulu, kalau sekarang enggak kalau kita tanya semua saya lupa tanya sama dia tahu enggak dia tempat Madinah itu kan ya orang Madinah itu sesat kan dia ya Allah rabi kita sesat nabi bilang imanku kembali ke Madinah nabi bilang ada nah hadis sahih yang iman layak ridzu ila Madinah kama ta'zul hayat ila juhriha imanku di saat banyak fitnah di luar kembali ke kota Madinah Madinah, seperti kembalinya ular ke sarangnya lalu Masuk akal itu? Ya, atau bolehlah sesat, tapi mungkin yang di luar Madinah lebih? Ya, kalau yang Madinah sesat sesatkan di luar, tentu lebih? Nabi yang ditegakkan di Madinah pak, Alhamdulillah Alhamdulillah yang ditegakkan di Madinah itu adalah Bukan perkataan syafi'i, bukan perkataan hambali, bukan perkataan maliki Tapi perkataan Nabi Tapi perkataan Amin. Alhamdulillah kami dibajarkan membahas seluruh mazhab kecuali mazhab Syiah. Kecuali mazhab Syiah karena enggak ada materinya. Kecuali mazhab Syiah, seluruh mazhab, mazhab Syiah, Hambali, Maliki, Azhari, semuanya kita bahas. Dan kita diarahkan untuk mentarjih yang dalilnya paling kuat. Kalau sama-sama kuat, anu kuat. Sama-sama kuat ia nanti kita digowol ya kalau ada yang amankan begini silakan, yang amankan begini silakan. Misalnya ini nak jahar bismillah silakan, nak sir bismillah, bismillah. jangan pula begitu. Misalnya sebelum saya jadi Imam besar di Islamic Center Makinang itu siapa yang tidak mau jahar tak boleh jadi Imam. Maksudnya sempit jadinya lah, sempit lah. Saya, pendapat pribadi saya yang mengatakan sir lebih kuat dalilnya Lebih pas untuk diamalkan Tapi siapa yang mau jahat silakan, silakan dan menjawab sendiri Yang panggil saya, untuk disaksinya Itu saja Makanya Imam kami empat, dua syir, dua jahat Dua jahat silakan. Tapi kalau untuk doa ramai-ramai, bisa bagaimana? Tolong cari dalil dulu Kita jumpa, nanti bawa saya kalau betul, benar kali menyadari Nabi Saya pertama nanti launchingnya. Saya pertama launchingnya, Karena saya memasangnya Tapi kalau sang belum antum tepukkan Tolong ditahan dulu Tolong, tolong di, ditahan dulu Karena itu hukumnya sunat Kalau bismillah itu dalam sholat Jangan sampai tinggal mula ya Dalam nah, sholat tidak bisa diunuhkan Tapi kalau zikir ini boleh nih boleh dulu dulu yang pasti aja lo diamankan yaitu disir, disir, ya. walah, ini panjang juga, jadinya. makanya itu ya. panjang. Dari awal saya bilang yang itu panjang. Katanya saya ini pantas panjang. Ibarat apa? Ibarat penjualan kalau ditawar diborong itu masalahnya. Yang terima kasih ya. Cukup demikian dulu. Dan saya mohon suruh satu-satunya. Kalau ada yang kurang tambah tambahkan ya. Kalau ada yang berlebi, bawa semua pulang Kalau ada yang salah, jadi apa? Kalau yang salah, jangan di... Ya apa? Cepat dilupakan Ya, balik saya omong, balik salah Ilmu, tolong cepat dilupakan Karena Saya ingin besoknya ketemu dengan Bapak Masih tetap Assalamualaikum Yang ikis, nusat kotaknya, jangan begitu nanti, Pak Tolong maaf Kalau ada Kata saya yang menyinggung Iya. Tolongannya jangan takut, ya. Gimana nanti kita saling memanggil ilmu, ya. Kita kan ingat cepat-cepat masuk. Cepat-cepat masuk. Masuk juga biar terlalu banyak perdebatan, Tolong maafin saya sekarang, ya. Ya. Kalau ada yang perlu diklarifikasi, cek nanti cek WhatsApp nomor saya silakan dijaga 0812 7580 70 Empat atau mau komunikasi lewat Facebook tapi Facebook saya kadang-kadang nasi sekali enam bulan di dibuka. Ia jarang sekali berulang Ma, ni. Mak lom bang. Saya sengaja bawa ini supaya tak ditulu gantek dekat. Jadi, <SILENCIO> ya. jadi ya, tidak begitu hobi bang untuk hatinya. Kadang-kadang aja dibuka. SMS sering tak masuk. Bahasanya, HP saya canggih. HPnya sering jadi penuh infosnya Jadi kalau tidak komunikasi, terpon langsung Kalau tidak ada perusahaan, di miss call saya terpon ya. Silakan. Kalau tidak saya terpon, atau saya tidak angkat Jangan bersedihan dulu Pasti dalam kondisi tidak mungkin menjawab Misalnya tadi beliau terpon saya pas lagi di WC kan Pula heran kita, kalau pas sudah kita tidak mampu menjawab Banyak terpon, pas lagi siap, duduk-duduk, nyantai-nyantai kan, Tidak ada yang Ya, jadi mohon maaf ya. Siapa maafkan tu. Ha? Tu ndak dak saya selesei. <laughs> saya tambah lagi tu. Ya biar indah kita tentunya lepas saya pergi dengan hati yang suci muka yang yang gembiri. Mudah-mudahan Allah masih melanggutkan kita bertemu kembali, ndak di dunia ini mudah-mudahan di dalam surga nanti. Amin ya rabbal alamin. Allahu rabbana wa alaihi assalamun alayk اللهم ربنا اؤلهنا فيها واعمل الصالحات ونفسنا وقلبا خاشعا وإذًا مؤتمن يا رب العالمين وسبحان الله والحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته